Oly szomorú embernek lenni, S szörnyűek az állathős igék, És a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbeszőtt hitét, És akik még vagytok, őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Ma 2022. március 4-e péntek van. A pontos idő 8 perc múlva lesz reggel 7 óra, ez a Kejfej minden, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven auliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása, amit akarnak. Minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis, minden nap kísérleti műsor, minden nap kísérleti műsor, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jövünk kifelé a mínuszokból, és tartunk a pozitív tartományban. Most még borult idő, de nap napközben derült idővárható. Ukrajnában milyen az idő, azt nem tudom. Nem cserélnék bele a leventével, mert miközben a rock hallgatom, amelynek a zenéje sokszor tetszik, néha nem. Egy szó sejteni arról, valószínűleg a rádió karaktere okán, hogy mi zajlik a világban, nem az én világom. Nem mondok róla kritikát. Nem tudnám megtenni. Ha meg megtenném, akkor ki tudja, hogy a tulajdonos mit tenne velem. A tulajdonos legutóbbi kérése az volt, emlékezetem szerint, hogy ma beszélgessek fél kilenc után és a szövegért a hírigazgató is Makai József fel, aki nemrég még Kijevben volt, és én boldogan tettem volna ennek eleget, hiszen ott ült volna a másik székben, de influenzás lett. 168 óra Print magazinjának, főszerkesztőjének. Gyógyulást kívánok. A világnak is gyógyulást kívánok. Nem pont COVID értelemben. Látják, az ember most mondja azt, hogy jobb a COVID, mint a háború. Össze lehet hasonlítani a covid elvesztett embereket a háborúval elvesztett emberekkel. Nem. De az emberben mégis az van, hogy. Most majdnem azt mondanám, hogy szavazzunk, de nem fogunk szavazni. Nem lesz olyan, hogy Covid vagy háború. Ma 80 éves Zorám. Úgy alakult az éjszaka, hogy pont évfélkor telefonomat izé meg bizé. Küldtem neki egy SMS-t, és másodperceken be válaszolt. Talán én voltam az első, aki fölköszöntettem. Jelentősége nulla. De valahogy a padlás közelembe hozta, függetlenül attól, hogy neki a padláshoz nem volt köze, csak az öcsének. Nagyon boldog születésnapot kívánok Zörensztevánovitnak. Egyebek közt a munkámnak köszönhetem, hogy megismerkedhettem vele. Hosszú ideig együtt dolgoztunk a Kalipszó Rádióban, és az kereken 4 éve, 33 éve volt, Isten, Isten jut eszembe, valószínűleg a jövő héten a születésnapomon nem dolgozom ez most nem olyan, mint az 50. születésnapom vagy talán a 60 volt arra már nem emlékszem, amikor arról hogy megemlékeztem, hogy az anyám halála kedden fogom eldönteni műsor utána, akkor elmondom a kollégáimnak Ádámnak, Jánosnak Andrásnak és a többieknek mind benne vannak a naptárban de most úgy gondolom, hogy nem leszek itt szerdem 1712 durvában egy negyed óránk beszélgethetünk, amit akarnak. Maka József nem lesz a vendégem, Filipov Gábor 7 óra 10-től, igen, fél 8-tól és Tibor, és mint autóban lesz Márkizai Péternek nem lesz képe, de hangja igen, fél 8-tól Márkizai Péter. 0-6, 1712 figyelek, az van meg, miért mondja meg, miért szép az élet? valaki mondja meg, miért nem! Valaki meg, miért jó az ember, Valaki mondja meg, kinek kell hinnem. Valaki mondja meg, kinek nem? Valaki mondja meg, ki hova érhet? Milyen az íze az élet vizének? Valaki mondja meg, a hosszú élek, Miért tűnnek úgy, mint egy Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol marad? Anyám azt nem mondta miért nem földön Anyám nem mondta mond miért Nulla a egy 712-42 Csak úgy sorjáznak a telefonot. Én egyébként pechemre vagy szerencsémre mával lettem megütve a háborúval, hogy aztán ez hogyan fog jelentkezni ebben a három beszélgetésben, amely ma talán létrejön, talán nem azt majd 9 óra környékén mindannyian tudni fogjuk. 061 egy 42 7 óra van. Néha rákattalok egy-egy lemezre, most Pet és Brad Meldó közös lemezére kattantam rá. Töhetkezik petmeteni szerzeménye a Make Peace. Végén fogom felajánlani, ha lesz egyáltalán idő, a mai misor feltételezésem szerint 9 óra 3 percig fog tartani, vagy 8 óra 40-ig kiderül, akkor fogom tudni felajánlani újból a betelefonálás lehetőségét. A még Peace-ből még hátra van 270 másodperc, az egy hosszabb beszélgetésre is elegendő, két rövidebbre vagy egyre sem. 061-712-42 Jó reggelt! Én érzelmileg mai éjszaka lettem megütve, és hát nem tudom, mire leszek majd képes, veled talán még a legkönnyebb, aztán Navras és Tiborral egy fokkal nehezebb lesz, Márkézai Péterrel pedig kettőből. Rossz a kérdés, konkrétan mi ütött meg érzelmileg ma este? Hát az, ahogy felkészültem a mai napra, és... Összeraktam a fejemben azt, amiről azt feltételeztem, hogy nekem ma az árbozkosárban meg kell tennem. Az. Valójában talán a felelősségem, a létező, nem létező, túlértékelt vagy alulértékelt felelősségem. De akkor nem egy konkrét esemény, hanem egy kerítődés. Konkrét esemény is volt benne, de attól szeretném távol tartani magam, és te se akarsz majd róla beszélni. Ez Orbán Viktornak két interjúja volt, egyet, amit egy ilyen medliben egy zanzás tehát több interjú, több emberrel, több kérdez az indexhoz ott, és a másik pedig a Mandinernek adott interjúja, ami őszintén megrázott. Meg hát néztem ezt az atomerőművet, ami kicsit ég. Már nem ég. Oké, okay, rendben van, már nem ég. Hát. De felnyíj, hát, jó érez. Okay, hát megértenek. Az érdekes, hogy most mondod ezt nekem, tegnap volt egy ilyen terítődés szakaszon. Amik kicsit a, azzal függ össze, hogy hogy hat az emberekre ez, a, ez az egész helyzet. Na, ez is egy másik dolog természetes, csak ahogy a közlekedőket nem tudom megnevelni, Átélem azt, hogy nem az a dolgom, hogy az emberekkel ugyanezt megtegyem a háború kapcsán. Nem is csak a meg, megnevelésről beszélek, tehát arról, hogy <coughs> milyen túlzó vagy, vagy aránytévesztő reakciók vannak, hanem, hanem az a szorongás, tartós szorongás, ami, amit rá az emberekkel ez a helyzet. Az az, ami egy picit nehezen kezelhető néha szerintem. Engem totálisan kiborít a, a nem létező szakmámnak az aljassága, az abban dolgozóknak az inkompetenciája, a gonossága, a tudatlansága, a pénzért fizetett zsoldossága. Hát ez nagy másik rendőrség. Nem tudom elképzelni, hogy olyasmit tegyek, mint amit tapasztaltam különböző sajtórgánakban. Halkabban gyerekek. A stúdió hangszigetelése nem tökéletes. Vagy tökéletes. Tehát nézőpont kérdése... Honnasz szokott rajtam szórakozni, hogy különböző éttermekben egyszer csak elkezdem hegyezni a füle, mert jobban érdekel a szomszéd asztalnál való párbeszéd, mint amit addig mi folytattunk. Sőt, aztán a másik asztalnak a párbeszéd, de aztán az összesé. Tehát nagyon le tud kötni az, ami körülöttem zajlik. Mm. Megdöbbent kicsit, nem kicsit, megdöbbent a, annak a szférának, amelyikkel adásban beszélgetek, az a fajta részvétlensége belétve, akár korábban az enyém, amely megakadályozza őket abban, amit nem szégyelt a Hír TV műsorvezetője, vagy riportere, amikor hát, elsírták magukat. És nyilvánvalóan, hogy nem akarattal, hanem egész egyszerűen ott abban a pillanatban úgy hatott rájuk az, amit felidéztek. És hát ez tegnap este jött ki rajtam. Tehát kijött rajtam a Hír TV két női munkatársának a kiborulása. Van a sírásban és van a meg, tehát ebben a fajta nem tudom miért jó szó, valami katartikus. Miközben mi itt békében élünk, és nem Ukrajnában. De mégis van benne valami, valami tisztító jellegű. Amit tulajdonképpen, és megint el lehet hagyni, megengedhetnénk magunknak. Nem kéne szégyelni. Ez nem pont arról szól, amikor nagyon ritkán az ember szembesül a az életnek a realitásával, tehát hogy egy olyan, azért egy pont annak a, na, igazából az emberiség közmények a legszerencsébb nemzedékenek a tagja vagy, amelyik számára a, a háború az igazából az életében egy, egy virtualitás volt, és ezek a pillanatok azért arról szólnak, amikor az embert megérinti az hogy ez, ez való élet, és hozzá tudja kapcsolni a saját életéhez. És amit te részvétlenségnek nevezel, és még sok jelzőt lehetne sorolni, azt szerintem igazából a legtöbbször arról szól, hogy valakinek ez még mindig virtualitás. Tehát amikor a történelmet a Facebookon éljük meg, tévéközvetítésekben éljük meg, és egy kicsit olyan, mint hogy a filmet néznénk, ami szerintem egy generációs sajátosság egyébként. Megvalljuk rendülve. Jó, ezt megértem. Hát igen, csak egy megrendült ember az könnyebben sír, mint beszél. Igen. Egy ilyen háborús konfliktusban de visszamehetünk a múltba. Ha nem akarunk a jelenről beszélni, mindig lehetett tudni, kinek volt igazsága és kinek nem, vagy ilyen egy háborúban nincs. Hát a, ez szerintem elég egyértelmű a válasz, hogy a háború idején az elérendő célok és érdekek azok meglehetősen fekete szeljére festik a valóságot, és az egyrészt másrészt értelmezéseknek és hasonlóknak nagyon nincsen terük. Én most pont, pont a hajnalban nézegettem egy néhány nappal ezelőtti szakértői vitát a háborúnak a, az előzményeiről, a tágabb kontextus értelmezésről, és ott nagyon jól látszott, hogy hogy ütközik az az igény, hogy most te, tessék feketé-fehéren állást foglalni és elmondani azt, hogy kinek van igaza és ki a dűnös, ami ismétlem egy, egy mélyen emberi ösztönből fakadó igény, és egyébként jogos igény, tehát ez a morális dimenzió egy ilyen háborúnak, és hogy milyen nehéz egy ilyen diskurzusba velevinni olyan értelmező mondatokat, amik arról szólnak, hogy semmi sem fekete-fehér. Mert hogyha te elkezdesz arról beszélni, hogy mi a háttere mondjuk egy ilyen háborús konfliktusnak, akkor automatikusan belesondrótsz abban a szerepben, hogy te most védelmezed az agresszornak a, a, az állásfondjátről. Talán beszéltünk meg korábban, hogy a második világháború érte, történeti értelmezésében például évtizedekbe telt az, hogy, hogy, hogy a hitleri Németország teljesen egyértelmű felelőssége és morális erítélése mellett azt is bontszolgassák, hogy egyébként milyen geopolitikai vagy hosszabb távú történelmi, faktorok vezettek ahhoz, hogy szükségszerűen kirobbant a második világháború. Ezt a, ezt a fajta árnyalt értelmezés szerintem kár is várni a jelen eseményeitől. Hogy ezt, mikor szól a mondat? Azt, hogy, azt, hogy ezt, a, ezt, a, ezt a távolságtartás, vagy ezt a, ezt a sok szempontú értelmezést, de szerintem naivitás lenne a, a jelennek a jobban megrázó eseményeivel kapcsolatban várni. És, arra, és, mit lehet? Kell és mit lehet? Ez, ez engem is érdekelnek. Figyelj, nekem az elm.. a dolog személyes oldaláról, ami, ami engem nagyon lelkileg kimerített. <coughs> Bocsát, az, az, hogy nekem az elmúlt hetem az többek között azzal telt, hogy hogy szorongó, pánikolós, írás ruhamban szenvedő barátokkal beszélgetni arról, hogy most mi történik, mi igaz, mi nem igaz. A, amikor nukleáris holokausztot emlegetnek, szakértők, azt mennyire kell komolyan venni, és hasonlók. És a, én magamat azon kapom, hogy, hogy borzasztóan tényleg lesz szerep az, amikor megpróbálok valami higgattabb értelmezést adni az eseményekről, mert újra és újra abban a keverem magam, hogy, hogy itt most valamelyik oldalt véden, vagy, vagy, vagy én nem tudom. Miközben, hogy azt próbálom megértetni emberekkel, hogy egy háborúban mind a két oldalon zajlik egy információs hadviselés. Mind a két oldal megpróbálja a morális dimenzióban kitisztítani a maga igazságát, és egyértelművé tenni, hogy a másik az csak hazudik és csak rosszat tesz, elképzelhetetlen infernális gonoszságokat, és amikor ilyenekről beszél az ember, akkor mindig, mindig bele sodorja magát abban a hogy most uh, morális relativizmus csapdájába esik, vagy éppen valakinek a titkos érdekeit képviseli. Ez nekem azért újdonság, mert én nem értem még ilyen közeli háborús helyzetben. Történelmből persze ismeri az ember, hogy ez hogy néz ki. De más a logikája egy ilyen helyzetnek, szerintem kommunikációs logikája, mint a hétköznapi életünk. Ez nem a megértésnek az időszaka. Mert igen, sokszor nem, és sokszor igen. Uh, egészen kiváltságos pillanat veled Tálas Péterrel, bárkivel beszélgetné, akik uh, olyan távlatokat uh, Nemes Gáborral, Elsimó nem teszek különbséget, akik uh, többet tudnak valamiről, mint én, uh, vagy egyáltalán val megosztják velem a gondolataikat, uh, már ez is nagy dolog, őszinték, vagy legalábbis őszintének látszanak, nem kapom rajta őket hazugságon. Szóval, uh, egy ilyen pillanatban például, hogy legyen egy olyan műsora, a médiának, vagy legyen egy olyan újság, de inkább egy közszolgálati tévére vagy rádióra gondolok, amely elmagyarázza nekem azt, hogy miért van annak hihetetlen jelentősége, hogy a második világháború óta először a németek fegyverszállítmányról döntenek egy háborús konfliktussal kapcsolatban, amely őket közvetlenül nem érinti. Ez igenis egy olyan dolog, amit én meg akarok érteni, mert hogy a közelemben lévő okos emberek azt mondják, hogy ez egy paradigmatikus változás, és miután um, a Dorna után, hogy mit lehet és mit nem lehet Auschwitz után mondani, az, hogy a németek ilyen döntést hoznak, ezt igenis magyarázza el nekem valaki, és én ezt érteni akarom. Szerintem ez egy helyes igény. Csak te is tudod, hogy nem, nem csupán ilyen típusú, viszonylag semleges fejleményeknek a magyarázata. Igen, de ez egy nem semleges. Féle, János, szerintem ez egy, a, az egy, az egy nagyon, hogy mondjam, elgondolkodtató jelenség, ahogy ilyenkor a tájékoztatás egy háborúban mindkét fél részéről zajlik. Ez mindenki tudja a történelemből, hogy úgymond a jó oldalon is zajlik dezinformációs és A második világháborúban létezett Hitler ellenes propaganda, és azt fel tudjuk fogni, hogyha elmondjuk azt, hogy az amerikaiak által terjesztett lettják arról, hogy Hitlernek egy helye volt, ezek egyébként nem igazak, vagy azt mondjuk, hogy az amerikaiak a, a, az iráni forradalom idején egészen elképesztő hazugságokat terjesztettek, háborús célok Érdekében, ezt megértsük elfogadjuk távol a dolog. Hogyha ma veszed azt a hírt, hogy az oroszok ágyúztak -e egy atomerőművet ami nukleáris holokauszttal fenyegetés, hogy szándékosan próbálnak ott nukleáris katasztrófát gerjeszteni, és te azt mondod erre, hogy ezt azért forráskritikával kezeljük ezt a történetet ebben a formában, mert nagyon, nagyon kevés szónak a kiseljelésével egészen más narratívát lehet létrehozni, ami egyébként az ukrán a az érdekeit mozdítja elő, akkor te már relativizálod a, a morális helyzetet, ahol Oroszország egyértelműen az agresszor, Ukrajna pedig áldozat. Miközben szerintem mind a kettő igaz, csak te ingoványos talajra tévedsz akkor, amikor ilyenkor forrás kritikával kezeled az egyik félnek az igazságát, mondd már, hogy minden háborús fél ilyenkor él legalábbis a retorikának az eszközeivel, hogy a saját igazságát kidomborítsa. De egy tök nehez helyzet, én nem, én nem tudom, hogy van-e értelme egyáltalán még, az események folyamatában ilyenkor megpróbálni ilyen árnyaló ebben Ebben azért van nagyon igazad, mert éppen arról beszélgettünk a honpolával, hogy én milyen mértékben kiúztam volna a gyufát. Nagyon sokaknál, ha azt mondtam volna, hogy itt van ez a rengeteg Magyarországról Ukrajnába utazó Tőről meccet, vagy nem tőről meccet, tudósító, akik pont akkor jönnek el Kievből és Ukrajnából, amikor ott események zajlanak. Um, miközben másfelől meg azt lehet mondani, de hogy hát én miért kívánom az ő halálukat, miközben amikor kimentek se kívántam, amikor visszajöttek se azon kárőrventem, és amikor kint voltak is meghallhattak volna, és már ez egy olyan pillanat, ahol az az árnyaltság, amiről te beszélsz, Vajon meg tudja -e jelenni az, amit én megfogalmazok ebből a forgószékből, az mennyire, és a mondatot sem tudom befejezni. Miközben egyébként ez a gondolat nyilvánvalóan itt volt bennem, és aggódtam, ha itt ül majd Makai József, aki hál' Istennek hazajött, és csak influenzás csak, mit szól ahhoz, hogyha én azt kérdezem, hogy ő most miért nincs ott, és azt kérdezi, Télem, hogy mit akarsz János Kám, hogy dögöljek meg, és azt mondanám, hogy nem, ne, nem ezt mondtam, csak hát... Érted, amit mondok. Tehát amikor a, a, a Woody ellen, minden benne van az eniholban, Ami nincs benne az zeniholban, az az nincs. Tehát amikor bemegy, bemegy a, a Woody ellen a fürdőszobába, mert hogy ott van egy pók, akkor kijön, és azt mondja a itt Kittőnök, ez túl nagy pók. Tehát hogy az ember eljön ki ebből, amikor túl nagy a pók. Uh -huh. És hát ilyen, ki, ilyen, ilyen történetből 12 egy tucat van. Igen. <hül> És akkor nem beszéltünk itt operázi eseményekről elhatárolódási felszorításokat. Hát ez, ez, ez egy külön dolog. Hát ugye ide a felkészülésemben megtaláltam azt az EU-s dokumentumot, ami ezt kimondja. Mármint? Hát ezt a, ezt a kulturális izét. Idézzem neked? Idézz nekem. Én, Istenem, én ezt hogy utálom? De ez az utálom, ez gyakorlatilag nyilvánvaló semmi más, mint távolítás. Addig valamit beszéljém, meg kell találnom. Hát te is szólt, hogy egyetlen egy mondatra nem lehet semmit mondani arra, hogy akkor beszéljél. Igen, ezt ismerem, megtaláltam. Azt mondja, kérlek szépen, ezt kérlek szépen a 38-as pont. Felhívja a többi nemzetközi szervezetet, különösen a kultúra és a sport területén, hogy fontolják meg az orosz részvétel felfüggesztését is, e tekintetben üdvözli az Európai Műsorszóró Unió azon döntését, hogy blokkolja Oroszország részvételét az Eurovízió dalversenyen és az UEFA azon döntését, hogy megfosztja Oroszországot a bajnokok Ligája döntőjének megrendezési jogától, valamint számos nemzeti csapat azon döntését, hogy nem játszanak Oroszország ellen a világbajnokságon és egyéb sporteseményeken. Felszólítja a többi sportszövetséget, hogy fel Oroszország részvételét rendezvényeiken is üdvözli, hogy a FIFA felfüggesztette Oroszország részvételét a világbajnokságon. Oké, okay, ennél én például. Tehát ugye a sportban való De Benne a kultúra is, különösen a kultúra és a kultúrát nem részletezi. Hát Én azt hiszem, hogy talán ez a dokumentum, de ezt persze nem tudhatom, hogy mit mond a törvényszellem, mert ezt talán nem az azt De talán. Az, hogy, az, hogy egy, az, hogy egy koncertem a 20 keresztül kell magyarázni azt, hogy miért az fontos Sarkovszkit játszani egy koncerten. Annak ellenére, hogy szegény egyébként orosz volt, az, az, az, egy, az egy megrázó helyzet. De figyelj, tehát, hogy ez a jó ez a dokumentum arra, arra a dilemmára, egy kommunikációs dilemmára, amikor te azt mondod, hogy érted ennek a motivációit, érted, hogy mint eszköz, ez miért fontos, és azt is érted, hogy valaki miért mondja, hogy ez kulturális barbárság. De ez abszolút, én, Én csak aggódom, aggódom elmondani neked, bár könnyen lehetséges, hogy hallottad, hogy Nagy Attila, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti elnöke, azt követően, hogy volt nálam, kiadott egy közleményt, a Nemzetközi Sportági Szav Szövetségek a kollektív bűnösség elvét zárják ki az orosz sportolókat, mint az ez azt mondja, hogy mi hazák elítéli ezen bosszúszomjas kizáró határozatokat, és megállapítja, hogy már az ókori olimpiák idején is béketeremtők voltak a sportolók, ezért ennek így kellene lenni napjainkban is. Egyúttal felszólítják a magyar sportisztviselőket, hogy hasonlóan igazságtalan döntéseket ne támogassanak. Ez ugye nem csajkorszkiról szól, de hogy holnap például én Pécset meg tudom-e nézni a bűn és bűnhődést, hát ez ki tudja. Jó, ennek a mondatnak is azért nem tettem, hogy, hogy, hogy ezt a szöveget, ezt szétlett a szállati hogy mennyi probléma van vele. És most kellom mondani, hogy vannak olyan helyzetek, ahol, ahol egészen alkalmatlan a kommunikáci kommunikációs helyzet arra, hogy tárnyak vélményét fogalmaz meg, azt néztem ezt az elemző műsort, ahol az egyik fél ragaszkodott ahhoz az üzenethez, hogy Oroszország agresszor el kell ítélni, lehet, hasonlítani, stb. A másik fél ragaszkodott ahhoz, hogy Értelmezzük a dolognak a történeti hátterét, az orosz szempontokat, stb. És egy olyan beszélgetés zajlott, ahol azért nem volt esély valami fajta konklúzió levonására, mert igazából mind a fél olyan tényeket közölt, amelyek igazak voltak. És nem lehetett elmondani azt, hogy ez meg a klasszikus rabbi hogy igazad van, igazad van, igazad van. Neked is igazad van. És közben, hogyha te azt mondod, hogy ég neked is igazad van, közben, hogyha. Hogyha azt mondod, hogy te az, az asztal egyik oldalán ülőkkel értesz egyet, vagy azt mondod, hogy nekik igazuk van, akkor már is ott vagy azon az oldalon, miközben olyan bonyolult a történelmes a politika, hogy sokszor egymásnak tökéletesen ellentmondani látszó mondatok, igazak tudnak lenni. Rövidesen át kell adni a terepet a következő vendégnek, azt kérdezem tőled, jobb hogy is lesz. nem lesz jobb. Azt áruld el nekem, hogy van -e elképzel, találkozunk, regisztráltam a konferenciátokra, és sikerült. Nagyon jó. Azt hiszem, belet 11-kor. Hogy, mert korábban nem érek oda, hogy akarsz-e pár mondatot, vagy tudsz-e pár mondatot mondani a háború utáni világról? Hát, milyen szempontból? Mi lesz? Mi lesz tájkép csata után? Szerintem, tehát, hogy itt, itt csatlakozni tudok ahhoz, amit múlt héten elmondtam, hogy amit tehát a mi külpolitikai jellemzősünk az, az annak a fő üzenete, hogy egy ilyen élesedő, szinte új hidegháború szemletelésben a, a fronton letisztulnak. Tehát nehéz, nehéz lesz jobban lenni mindkét oldalon, és szerintem most nagyon látszik, ez az egész konfliktus ez felgyorsított olyan összezárási folyamatokat Európában, illetve a nato n belül, amelyekről senki nem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan megtörténhetnek, ez is egy olyan válsághelyzet. A, a hétköznapi életünk mennyiben látsz más, vagy ilyet ne Ó János, olyan gyorsan el fogjuk felejteni, mert hogy valószínűleg te meg én nem, de az ember, ember, ember a, a embernek a legerősebb ösztön ez az, az alkalmazkodási ösztön. Ezt be fogjuk építeni a világképünkben. Be. A 2014-es, ös -es eseményekre, amik közvetlenül elvezettek el az esemesorhoz, már szerintem nagyon keresen emlékeznek ilyen szerint. Pláne, pláne Grúziára, pláne a csecsenföldi háborúra. A Krimre is kitér ez a határozat. Uh -huh. Jó, a hétkörnöki életünket kérdeztem nem a nem a határozatok világát. Ne, hát csak a Grúziáról beszéltem. nem értem. értem. Hogy azt mondja hogy ez a dokumentum, hogy össze kell gyűjteni azokat a vádló, vagy azokat a dolgokat, amelyek miatt Lukasenkát és Putyint el lehet egy bíróság előtt ítélni, hogy ez egyébként mennyire valószínű, hogy a következő fogalmam sincs, hogy vajon azok az emberek, akik ezután fognak vele találkozni, vagy beszélgetni, vajon ennek milyen mértékben lesznek tudatában, vagy ezeket mind el kell majd felejteni. Fogalmam nincs. Ezek mind olyan morális kérdések, amelyek itt sorakoznak előtte, miközben nekem túlságosan nagy gondom nincs a tekintetben, hogy mikor találkoznak találkozni Én úgy emlékszem, hogy a, a grúziai offenzíva után is, meg az első, vagy legutóbbi ukrán vállalkozás után is találkoztak Putyinnal e, nagy, magasrangú... Hát csak nem tudom, hogy kimondták ezt, valatános. hogy bíróság elé kell állítani előtte. Nem Én nem emlékszem ilyen Ilyen dekorációra. Idézem ezt is? De, de, de azt, hogy, azt, hogy a Putyin bíróság elé állítani, azért az orosz sajtóban mondjuk már a vezrefordulótól nagyon sokan mondják. Nem lehet könnyebb a lelkem szia? Berúsz. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Ulyan. Valahogy tegnap este, egyebek között azért, mert hogy tudtam, hogy beszélgetni fogok önnel, beszélgetni fogok a Filippovval, ön után Márkizai Péterrel, aztán úgy volt, hogy a 168 ura tudósítójával is beszélgetek, aki nemrég jött haza ki ebből. Tehát valahogy úgy érzelmileg megütöttem, nem pont úgy, mint egy alma, ami leesik a fáról, és ez azóta sem múlt el. Önt mennyire üti meg az, ami zajlik, aminek ön egyébként? Tehát egyáltalán a politikusaink, és nem, tehát amikor azt mondja ön, hogy önök újságírók, akkor mindig azt mondtam, hogy nincs önök újságírók, én vagyok. A többiek azok szintén lehet, hogy azok, de én maga. Mint, hogy nincsenek olyanok, hogy politikusok, van Navracs Tibor. Ön mennyire van megütve? Hát eléggé, azért elég, Eléggé. Bár ugye az én nemzedékemnek nem, a fiataloknak ez az első sokszerű élmény. Arról hogy van háború, mert Európában lehet háború, de az én nemzetékemnek azért nem elsz, hanem a 30 ezen a tudóklát háború volt az első ilyen sokszerű mind de attól függetlenül meg vagyok utol érdelemben. Mindenkit, mindenkit megjön, szerintem. Tudja érzékeltetni, anélkül, hogy beljebb engedne a kelleténél engem vagy másokat, hogy mit jelent az ön esetében az, hogy megvan van ütve? Hát próbálok, tehát van ennek egy aktív része, fogalmazunk így akkor, próbálok segíteni, ahol tudok, tehát természetesen veszünk életmiszertelenkát, és a többséget a gyűjtőpontokra eljuttatni, mi magunk is gyűjtünk, látogatunk már a, a környékre érkezett, Ukrajnából érkezett menekülteket, és, és van ennek egy passzív része is az, hogy, hát, hogy nézem ezeket a képeket. Mikor beszélek ezekkel az emberekkel, akkor, akkor átéletnek fogom azt hiszem átélem, de valószínűleg nem tudok teljesen átélni, de a civil, civil határokon belül átélem azt, a, azt az érvést, amit ők élethetnek. Tudnom kéne, de nem tudom, nézzel nekem, van ez a skorpió, meg a nem tudom micsodának, ugye ezek az ezópuszi állatmesék, hogy ez konkrétan ezópuszi állatmese, nem tudom, de ugye az a, az a kérdés, hogy képes-e két állat uh, nagy veszélyhelyzetben összefogni úgy, hogy kimentsék egymást abból a veszélyből, miközben egyébként természetes körülményekben között halálos ellenségei egymásnak, és már éppen majdnem partot érnek, amikor kiderül, hogy nem. Uh, ez az emberekre és a politikára vesző is áll, mert én azt tapasztalom most, hogy igen. Tehát már majdnem befutnak a célba. Már majdnem azt mondom, hogy te jó Isten teljesítették, és elkövetnek ott valamit, amitől a maradék életkedvem is elmegy. Félét és ne essék. Most nem arról van szó, hogy én kivételt képezek, de ez most olyan, mint amikor én másokat nézek, nem magamról beszélek kivételesen. Igen, érted. A, hát ugye ez azért beszélyes teret, mert ezzel belecsúszunk a nemzetkarakterológia. Nem, ez most nem a magyarokról szól, különöseneképpen, hogy ez a magyar, kezdtem. Azt, az, oroszok, azt az oroszokról nem, most csak, tehát, hogy, Nem, én csak arra gondolok, hogy... Nem van ilyen. Hát ez van, ez a kelet európai önsorszontás mondhatjuk. A, van ilyen, persze. Amikor már ugye a magyar történelemben is számos olyan pont van, akkor legalábbis utólag visszanézve úgy tűnik, hogy már majdnem sikerült ez a, a csoda, vagy majdnem sikerült a bravúr, de az utolsó pillanatban valami apróságon e, meghiusult ez az egész. Szerintem van, igen. A geopolitikai helyzet az valójában mennyire szubjektív és mennyire objektív? Szerintem objektív. Tehát ha Magyar Geo Magyarország geopolitikai helyzetét nézzük, akkor olyan értelemben objektív, hogy bármilyen állapotban is van egy oroszország, bármilyen elkötelezettségű is egy német ország. Magyarország azért jelentős mértékben egy ilyen, hogy akkor a magyar történelemből ismerős hatalmakat vegyünk, egy német-orosz-török áramszözen bozog, vagy legalábbis akármi is történik, de ezeket figyelembe kell venni szerintem a, a magyar politika mozgás, külső mozgás terényeknek a és ez mi? Mi? Hmm. A, mi? Mik ezek a tényező? Hmm. Hát egyrészt van egy most az Atlanti Szövetségi rendszernek, mert az Európai Unió noha most a hangsúlyát tekintve valójában nem Atlanti, hanem a szárazföldi hatalma vagy egy szervezete, de, de a hangsúly még mindig a német atlanti Együttműködésen van, ami német Atlanti struktúrához való bekötését adódik, vagy azt rejzi. Ee, Oroszország jön vissza, úgy tűnik, hát aztán most akarják meglátjuk, de e, törekvései vannak arra, hogy visszajöjjön, és Törökország is. Meglátjuk itt is, hogy a gazdasági problémák, illetve a háború mennyiben módosítja majd a cselekvési képességét, de azt látottuk, hogy az utóbbi 10-15 évben Törökország sokkal erősebb szereplőjévé vált a kelet-európai, díj-kelet-európai politikának nélkül, mint korábban egy évszázalban keresztül volt. És Magyarországnak itt kell megtalálni az egyensúlyát. Ebben a, Ebben a... Ugye ez mindig egy, mindig egy ilyen dilemma, hogy kössük-e magunkat egyetlen hatalomhoz, többfélelemben is többfélelődik, bízzük-e magunkat, a saját biztonságunkat egy geopolitikai értelemben közel lévő hatalomhoz, vagy pedig próbáljuk meg egyensúlyozni a számunkra potenciálisan sorsdöntő jelentőségű hatalmak között. És hát ez, ez szerintem eldöntetetlen, ez mindig, mindig, mindig a helyzetet feligazítani az a végjához. És szerintem most Magyarország geopolitikai helyzete objektíve ilyen. Van olyan, hogy valamelyik félnek van igazsága, vagy nagyobb igazsága van a másiknak, meg kevésbé, vagy ilyen nincs? A, ebbe, a geopolitikai tényezők közül? Igen, akár abban, akár, valószín... aká akár a háborús felek között. Szerintem van. Igen. Igen. Én, én, én, én úgy gondolom, hogy ez, e, biztosan vannak sérelmei az oroszatlan az utána terkemben, de egy másik országot Megtámadni katonai erővel, ráadásul, ahogy most látjuk, most már tömegpüszkítő fegyverekkel, iszonyatos pusztulásnak, ez nem igazolják azok a sérelmek, nem, nem arányosan. Azok a sérelmek, azok a az azok a nélközök eltennek. Én Mennyire egységes az unió? Egységesnek tűnik, most egységes. Akát a egységes. Ami nem egységes, ez szerintem az orosz közvélemény jelent pillanatban. Tehát a helyzet sajátossága az, hogy különleg, az Európai Unió és Ukrajna egységes. Oroszország hát biztos ez nem rengeti azért meg. De, de ott azért üzőről perszeire bukkannak markáns ellenvéremények. És ez, ez, ez, ez lenni, ilyen, az összekapcsolás ilyen a De ennek mekkora jelentőséget tulajdonítson az ember itt Budapesten? Ennek akkor, akkor lesz, most nem, most mindenki ízlésének megfelelő jelentőséget tulajdonít ennek, ennek akkor lesz jelentősége, amikor, amikor ez a háború valamelyik irányba eldől, vagy véget ér, és, és akkor a háború utáni, ugye? háború utáni folyamatok indulnak jelen, A fáború után mindig konszolizálni kellett egy társadalmat. De ahogy Churchill annak idején mondta a II. világháború után, hogy Stalin két hibát követett el. Az egyik, hogy megmutatta Ivánt Európának, a másik pedig, hogy megmutatta Ivánnak Európát. És az 50-es években, 40-es évek végén, 50-es évek elején Szovjetunióban egy nagyon komoly terror jellegű konszolidációs politikát kellett végrehajtani a szállításnál, hiszen a visszaáramló katonatömegek potenciálisan destabilizálták a társadalmat. Akármi is lesz a háború vége, nyilván ha Oroszország elgélszett, ez a feladat könnyebb számára, de akármi is lesz a háború vége, Putyin is ezen is kell majd dolgozni, ahogy mi lesz a az Ukrajnábor, egy baleren testérháborúból hazatérő orosz katonával. Az Unió háborús bűnösnek láttatja Putyint. Mi lesz a státuszkó Oroszországgal, a vége lesz a háborúnak? Hát, ezt nem tudom, mert, érti, érti a, kérdésemet, a kérdésemet. érti? a kérdésemet. Hogy, hát nézze, attól is függ, hogy milyen eredményen ezt a háborúban. De én úgy gondolom, hogy, hogy Oroszország egy, tartósan egy olyan nemzetközi elszigeteltségbe kerülnek, ahonnan nagyon nehéz. Jó, de akkor nem fognak találkozni törzséget. vele? Hiszen eh, eh, ahhoz, hogy hágában elítéljék, ahhoz kicsi a valószínűség, hogy ott megjelenjem. Szabadán Milosevicnek is úgy tűnt, hogy kicsi a valószínűség, hogy hágában megjelenjen. De Rakkom meg is, eh, nem volt, volt több olyan, Szeretnél a Dérszáv háborúban a tehát hogy biztos, hogy fog Hágában megjelenni. Aztán megjelenik, aztán nem is kicsit előre. Ezt, de, ez nem kicsit elérhető. De ez tetszik, amit mondtál. Ha tetszik, akkor az optimizmusa. Tehát, hogy valaki vív egy ilyen háborút, nyer, és aztán. Hozzátéve, hogy tényleg hogy az ember tudatlansága mekkora, vagy legalábbis az enyém, hogy most ugye pontosan látnom kéne, vagy fel kéne tudnom idézni, hogy Milosevic milyen körülmények között jelent meg Hágában, de én csak azt tudom, hogy megjelent, és elítélték, de hogy oda e, milyen körülmények között ment, e, arra nem emlékszem. Már mit az, hogy milyen körülmények között? Maga jelent meg, elfogták. Nem, én úgy tudom, hogy ő, ő maga e, jelentkezett hogy tisztázta magát. Az akkori e, Boris Stadics által vezetett uh, szerb kormány meg hágával, és, uh, és minősen Milosević uh, azt a lennek azt mondta, hogy akkor ő elmegyésben bizonyítja, hogy az átvegy is, De milyen területen. érdekes lett volna nekem, hogy akkor azt mondom, hogy arra az útra, ami Belgrádból hágába vezet, elkísérem és beszélgessünk és rögzítsük, ha lehet. Hát igen. De, de, de, de a, a, a, a lelkismeret ürzelásodat, bűntudat azért működik, kell. ennek még a Tobin ügyre? Igen, hogy viccel velem? Hogy ne, hogy, hogy ne emlékeznek? Sokkal kisebb volumen, bár nem tudom, emberényeteket lehet, hogy ilyen eszeremben kisebb-nagyobb volumennek tekinteni. De hogy igen, ez volt a helyzet, hogy valójában mindenki azt mondta a magyar politikában, hogy miért emberkedett lénik Tobinnal ott van kinti és nyilvánvalóan nem fog Magyarországra jönni, hogy megkezdje a bűntetését, hiszen nem tudja kikényszeríteni a magyar hatóságok. Valóban nem tudták kikényszeríteni a magyar hatóságok, de azáltal, hogy kapcsolatban léptem vele, és a lelkiismeretére hatottam, elértem azt, hogy hazajött Magyarországra, megkezdte a börtönbüntetését, majd átadt a ahol befejezte a börtönbüntetését. Tehát van, van az emberben a büntetés az ilyen értelemben a lelkiismereti megkisztulást is jelenti. Tobin, addig nem tudott szabadulni a, a két általa megölt kisgyerek emlékét. Én az a önvergődésére is emlékszem pontosan, és emlékszem arra, hogy a vergődését bizonyos sajtóorgánumok milyen mértékben nem látták, és akarták úgy felgyorsítani a folyamatot, ahogy nagy valószínűséggel, egy természetes folyamatot felgyorsítani nem lehet. Igen. Igen. Hát az végig jó Nem Nem akar. Azt meg fogja egyszer írni azt a történetet? Nem. <gül> És nem. Mi? Hát, nem, nem, nem. Nem. Én szerettem volna, hogyha nem felejtődik el ennyire, mert de értem én, hogy, hogy, hogy, hogy a magyar nyilván siker nem akar tudomást venni, mert ez valójában... De órát se akar róla tartani? Tehát, hogy egyszer elmes... <gül> Összük? Hát nem nem, nem, nem biztos, hogy tudnék tárgyilagosan, vagy leíró jellegben De muszáj lenne? Ez egy nagyon, nagyon megrázott történet volt, egy nagyon megrázott összefület volt. Mm, yeah. Úgyhogy folyamatosan kapcsolatban voltam az apával, és az ő ügyvédjével. És ott egy nagyon olyan barátság alakult ki az ügyvéddel, hogy minden mai napig időről időre üzenetett a kapcsolatot. Emlékszem arra a pillanatra, amikor szállt a gépre, a tóbb megkaptuk a hírt. Tehát ezek, ezek olyan pillanatok, hogy nem lehet. De és ha lehet, hasonlóképpen ég, a családdal is kialakult ilyen kapcsolat, vagy nem? A, az apával, ugye sajnos az a család, az, az a tragédia hatására, és, és az apával app, egy darabig kapcsolatban voltam még, de aztán jobbálkoztattam, hogy a bele, kimentem vissza, akkor még egyszer-képszer váltottunk. 11 beszéltünk, és aztán mire hazajöttem addigra már azon a munkáján nem volt, ahol addig dolgozott, és nem, nem tudom, hova ment. De ő végül is pozitív figurának látta őt? Önt? Ő engem? Az apa. Hát, sose, sose képeztem tőle, most ne, ne, ne, ne, ne, ne, ez kiderül az embernek a másikhoz való viszonyulásából. Hát tartottuk a kapcsolatot. Talán, ha, ha megvetett volna, vagy utált volna, vagy haszont ellenetett volna, akkor utána nem tartotta volna a kapcsolat. A... megvan az a lezér, annak a lezérnek a fénymásolata, amit a Tobin írt Zoltai Bencének az apának, és, és mondjam, bocsánatot kér, már az ír börtönből. amit addig nem tettem, során. Írország történelmével ön milyen mértékben van tisztában? Mivel? bocsánat? Írország történelmével. Egy írország történelmével? Igen. Hát amikor kint voltam Brüsszelben, a kabinet főnök helyetesen ír volt, és ővel sokat beszélgettünk De hogy ők mennyire de, éltek amíg, békében? Hogy ők mennyit éltek békében? Mennyire éltek békében, tehát hogy vajon egy ír mit ért meg az ukrajnai válságból? Egy ír szerintem, szerintem annyit érthet meg egy ír az ukrajnai válságból, mint amennyit egy magyar a portugál cekvűs forradalomból. 74-es. Tehát azért ez nagyon más. De, azt... de elnézés, egy ír egészen mást ért meg az ukrajnai helyzetből, mint egy magyar? Szerintem igen. Absztrakt kategóriában éli meg. Absztrakt kategóriákban éli meg. Mi tudjuk, mert mi látjuk, voltunk is adott esetben Ukrajnában és Oroszországban. Értjük és ismerjük az orosz történelmet. Egy ír egyébként nem tanul közép-európa. Tehát a nagy különbség Európa nyugati és keleti felek között, hogy mi az iskolában szépen lelkiismeretesen a saját történelmünk mellett megtanuljuk a nyugat-európai történelmet is, egyenrangúként a, a magyarral vagy a közép-európaival. Egy ír nem tanul közép-európai vagy kelet-európai történelmet. És ebből adódóan, ami. ami ami most eseményként zajlik számára, az nem történelmi mélységi, nem abba beágyaz, hogy mi, mi nálunk, akik mi pontosan téktjük, hogy sokkal inkább értjük, hogy mi történik, orosz, milyen Oroszország mi történik, milyen ukrajna, hiszen mondhatjuk, hogy az, ami most ukrajnával történik, az korábban velünk is történt. Akár 1849-et veszük, akár 1956-ot veszük. E ezt, ezt egy ír nem fogja megérteni. Annyit megér... Hát ha esetleg párhuzamba állíthatja a brit ír e, konfliktussal és írország függetenségi küzdelveivel, de az is más, az egy sokkal lépcsőzetesebb, organikusabb, és ugyan folyamat volt, és ugyan volt benne egy erőszakos rész, egy polgárháborús rész, e, vagy, vagy háborús rész, bocsánat, polgárháborús rész, de de az is, az is azért más volt. Szerintem egy ír nem, nem igazán érti azt, ahogy most lesz, hogy most úgy össze a Van olyan Navracsics módszer, mint amit egy orvos tesz, hogy vérvétel, tüdőszűrés, egyebek ahhoz, hogy ezt a mostani helyzetet valamelyes lássa és a diagnózisát felállítsa, miközben nem biztos, hogy a gyógyítást is meg tudja valósítani? Hát van, de ez nem Navracsicsféle módszer, szerintem ezt elég sokan alkalmazzák. Én nagyon fontosnak tartom a történelem és a kultúra értését, vagy az események mögé csúsztatását. Tehát az orosz-ukrán konfliktusban én nem csak egy, egy közép-európai csetepatét látok, hanem ugye a Ukrajna az oroszok számára egy nagyon más, Nemzet is, és egy nagyon más ország is, mint egyébként sok más európai ország. Egyrészt a szlávok sokkal inkább számon, tartják, más, számon tartanak más szláv népeket, mint a germánok, vagy, a, vagy az új Ez A szlávoknál tényleg létezik egyfajta, alapszinten egyfajta testvériség, ami nyilván halványabb a vallástól eltérően, tehát mondjuk egy katolikus horvát és egy travoszláv orosz között, egy fokkal halványabb a testvériség, mint egy pravoszláv szerv, egy pravoszláv orosz között. És ezen belül is még a ukrán-orosz kapcsolat. Ugye Ukrajna a régi magyar elnevezés szerint ország, Mi az ukránokat a régi magyar elnevezés, ahogy a beloruszokat ugye fehér oroszoknak hívtük, ugye az ukránokat kisoroszoknak hívtük. Ami, ami, ami sokat elmond arról, hogy az oroszok és az ukránok milyen, milyen kapcsolatban vannak egy, vagy voltak, vagy vannak egymással. És ami most történik, az szerintem egy, ebből a szempontból a háború primér túl is egy nagyon fájdalmas testvérháború. És, és talán ezért van az is, hogy az oroszoknál is ez, ez ilyen lelkiismereti, ha hát nem is válságod, de a lelkiismereti viharokat okoz, fogalmazunk ki. De nagyon jó e, beszél, a... olyan szavakat használ, amelyeket én azért vagyok kénytelen használni, mert... Ahhoz, hogy az ember e, tájkozódni tudjon, e, ahhoz részint ilyen ismeretekre van szükség, amit ön elmond, részint pedig folyamatában, amikor az események zajlanak, akkor egy e, relatíve érzelemmentes, objektív tájkoztatásra, és ami engem őszintén megráz, e, az ennek a majdnem tökéletes hiánya ma Magyarországon, amiben egészen üdvözítő, vagy üdvös, vagy nem tudom, nem akarok hülye kifejezésekkel élni, adott esetben önnel, a Filipovval beszélgetni, mert egyébként az a klasszikus sajtó, amit az ember néz, olvas, hallgat, abban, és egy hát nyilvánvalóan az önnel való beszélgetésben, vagy mással való beszélgetésben is néha elfordul az egész. Tehát aztán van egy pillanat, amikor valami hat az illetőre, és akkor ott ezt a jellegét elveszíti, de nagyon sokszor az ember eleve azt érzékeli, hogy ez az alap hiányzik, és őszinte döbbenettel nézi azt, hogy hát minek veszünk akkor valakitől vért, ha egyébként előre tudjuk, hogy milyen lesz a vércukor szintje, mert eldöntötte. És ez engem különös tekintettel itt most, hogy ez össze van kavarva, keverve a választási kampányjal őszintén megdöbbent és lesújt. Engem is. Engem is. Tehát ennek ennek valóban, persze mindig egy választási kampányban mindig lennének aktuál politikai felhangzai is. De mindegy. Tehát ne is menjünk bele. Tehát enge igen, engem is. De, maradjunk de, nem, de Nem éri meg, hogy, hogy most ezt sohájuk a fejünk ez Ebben önnek igazabban csak az a helyzet, és itt megállok, nem megyek tovább, hogy közben politikus társai, de, akár más, de most egyáltalán politikusok képesek egyébként ezeket a dezinformációs híreket, vagy dezinformáltságra e, alapozó helyzettel érdemben foglalkozni, miközben ők maguk is tudják az ellenkezőjét, és ilyenkor apukám jut az eszembe, aki azt kérdezte, hogy most magadnak, hazud, magadnak akarsz hazudni, vagy nekem? Hát igen, de azért azt hozzá kell tenni, hogy a demokrácia az egy alapvetően Haszonelvű, tehát haszonelvűségre beregbezett intézmény. Tehát szavazatokról szól, és ez különösség van kampányidőszakban. A demokrácia az lehet, haszonelvű? Hát, ilyen értelemben ha van egy nagyon erős haszonelvűségi mozzalata, az lesz politikus, az lesz sikeres, aki több szavazatot kap. A szavazatokat valahogyan meg kell szeregni. Mondta, hogy kifeszt, értékelven szerzi meg az ember. Ha lehet valaki a világ legerkülcsösebb, legokosabb, leg legtöltsebb embere, ha nem kap elegendő szavazatot, akkor nem ő lesz a sikeres politikus egy demokráciában. És, és ez, ez egy választási kampányban különösen itt van. Senki nem akarja kihagyni azt a lehetőséget választási kampányban, hogy a saját szavazat szavazat szerzési képességét növelje, és a másiktól pedig elhiasza a szavazót. És mindentől kezdve az ember Saját mércéje alapján lövi be, hogy mi az, ami már ő valaki, mi az, ahova nem megy le, és mi az, amit még megkockáztat. És hát, ahogy látjuk itt, elég gyakran megy itt ő valaki, Ön sokkal többet van most nem Budapesten, mint Budapesten, ahogy láttam. Nincs olyan, hogy a vidéki ember, nincs olyan, hogy a városi ember. Mi változott abban a körzetben, ahol, amelynek ön most az egyik országgyűlési képviselője, ötögye? Hát a hangulat alapvetően, a hangulat, mindenki aggódik. Aggódik egyrészt a, hát sok minden miatt, a jövő miatt ezt szokták így mondani, de ez közben semmit nem mond. De aggódik attól, hogy tudunk-e fűteni, lesz-e gáz, aggódnak attól, hogy az oroszok megállnak-e Ukrajnában, aggódnak attól, hogy akik most Ukrajnából jönnek, azok, azoknak tudunk-e, Segítséget adni, és meddig tudunk segítséget adni, be tudnak-e De aztán azt mondom, hogy mindenkit ez foglalkoztat. Most ilyen értelemben a választási kampány hátra, azt mondom, hogy a nem is sokatdagos, de másodlagos kérdés, mindenkit, főleg most, hogy érkeznek már a menekültek, az önkormányzatok egymás után teszik lehetővé, hogy az ingatlanjaiba beköltözzenek, gyűjtőakciókat szervezek, azt látom, hogy mindenki értelme most teszik igen, de közben folyik a mondatvadászat, és hogyha én most hirtelen mondatvadász lennék, és önnel szembeállítanám azt, hogy elhangzik egy olyan mondat az éterben, hogy aki azt mondja, hogy a NATO megvéd minket, az téved jelentette ki ellentmondva a NATO szerződésben foglaltatnak. Indoklása szerint ezért erősítik a magyar haderőt. Akkor most kikérjem ezügyben az ön véleményét. Hát, ez egy vélemény. A, a én, én azért meg kell, hogy mondjam, hogy miközben alapvetően bízom a NATO-ban nyilvánvalóan, de, de, de azért van egy-két olyan aggódásra okot adó e, mozgalata ami, ami még a NATO-ban való bizodalom mellett is a saját haderőfejlesztését szükséges. Így, ami egyébként nem utolsó sorban NATO kötelezettség is, tehát az is tehát De, mi, de milyen fejlesztés. kétségei vannak? Hát, hogy mondjuk egy, egy Magyarországért, vagy egy Litvániáért, vagy egy Lettországért valóban e, harcba küzdenéke a NATO egységeket, és nem az lenne, hogy nélküli parlamenti közgyűléseken és tanácsokon vitaszkozzának arról, hogy egyébként hogyan lehetne, hogy fogalmazni de ezt találni a háború kérdéseket. Az, Én szívesebben hallottam volna ezt a mondatot most egy szobában, mint egy műsorban, hiszen egyébként, ha ez így van, ha ez a kétely felmerül, akkor mi a francia vagyunk tagjai a NATO-ban, hiszen e, a, a, van a barátságnak, meg minden kapcsolatnak egy próbája, hogyha pont a próbája nem működik, akkor békeidőben tagja lenni. De? Nem, ez nem azt jelenti, ez nem azt jelenti, hogy nem működik. Nem biztos, hogy rögtön az első percben, el. és addig valakinek, Szembe kell tárni az a magyar hagyseg... Jó, de azt mondja, hogy vannak olyanok, akik a hagymán belül hamarabb jutnának ilyen védelemhez, és a hagyma külső híjához, meg később a segítség. a uh, segítség. De ennek tehát egy, egy segítség, egy, egy Egyesült Államokhoz közelebb országhoz hamarabb eljutni, mint ahol eljutni. Tehát, rajzik, feltételei, vagy korlátai is vannak. Tehát tudomásuk legyen. Ezért a magyar hadsereg létét nem teszi a NATO léte vagy a NATO maga vezetett Amikor arról van szó, hogy túl nagy a zakóméret, amikor arról van szó, hogy a nagyfiúk el vannak a mi tanácsaink nélkül, és akkor hirtelen egy olyan játszótéren találom magamat a miniszterelnök úrral, hát amely játszótéren én előtte ott nem voltam. Nem is tudom, hogy akarja, e hogy ügyben megnyilvánuljon. Ha vele beszélgetnék, akkor biztos, hogy megkérdezném, hogy ez itt most hirtelen micsoda. Furán érzem magam. De Az orosz háború kapcsán azt mondani, hogy ez nem a mi méretünk. Ez számomra egy idegen fogalmazas. Ja értem. Hát. ja, értem. Hamarabb jutna az eszembe az, hogy miben segíthetek beleét, vagy semmiben. De, de, de is nem, hát segítünk. Értem, segítünk, értem, segítünk. csak hogy ilyen mondat, jó. Ez sajnos, ha jól emlékszem, a magyar sajtó nem is hozta nyilvánossága, hogy 20 napon berláján a, az Európai Parlamenti Beszédében különköszönetet mondott Romániának. Lengyelországnak, Szlovákiának Magyarországnak. Igen, azt hallott, Én saját magam hallottam. Igen. Tehát ott vagyunk, segítünk, ott vagyunk az első Amit tudunk segíteni, nyilván ennek vannak korlátai, 600 ezer Ukrajnához képest, a 93 ezer Magyarország. Néztem, hogy 41 2 millió lakosa van Ukrajnának, abból eljött egy millió Borzasztó. Hát igen, és nem tudjuk, hogy hányan vannak, hogy már Nyugat-Európában dolgoznak, ugye, ugye, Hogy vajon a kárpát-ukrajnai közösség, az a magyar közösség, az megmaradhat-e egyáltalán olyannak, mint amilyen volt? Nagy kérdés. Ugye, horvátországi magyar közösségre is halálos képzés volt a, a értávháború, hiszen nagyon sokan átjöttnek, és alig maradt gyakorlatilag valanyában. Magyar maradt valamennyi. De ez sem túl nagy létszámú magyar közösség jelentős része elkötelezett. Vagy szészorodott a belül, vagy átkérdezett Magyarországon. Én vállalom annak az ódiumát, hogy szemben dicsérjem az elmúlt időben, nagyon sok problémám volt, annélkül hogy részletezném, hogy emberek itt kampányidőszakban különböző okokból mennyire határozzák meg, vagy nem a szabad beszélgetés lehetőségét. Nagyon jó volt önnel beszélgetni, kurvára sajnálom az apropót. Köszönöm szépen a körülményekhez képest vele Itt és most Horvát Csabával kéne beszélgetnem, hiszen itt és most Horvát helye volt, hogy korábban Karácsony Gergely, és hogy ahogy Karácsony Gergely eltűnt A-típusos módon, Horvát Csaba eltűnt B-típusos módon, és többet már nem is lesz. Azon kívül, hogy nem én vagyok az önkormányzati választások legnagyobb vesztese, azt gondolom, egyformán sokat vesztettünk, de valami azt egy kicsivel ő többet. A Márkizai Péterrel folytatott beszélgetés nem a Horváth Csabával folytatott beszélgetés helyén van. A kettőnek ilyen módon Nincs köz egymáshoz. Engedjék meg egy privát telefont, le kell bonyolítanom. Two, one, two, three, So fast again, there's no way we can all pretend The fathers meant we honor them this way But Let's start off again, stand all again Abandon all the trauma and join me in the parking lot To all save peace Yeah, that's what I'm saying, man Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nehéz a szívem, tegnap este megütött engem ez az egész háború, és azóta sem múlik Filipov Gáborral és Navracsis Tiborral beszélgettem, mint általában. Megütött ez a háború tegnap este érzelmileg és azóta sem múlott Filipov Gábor és Navrasis is tibor voltak eddig a vendégeim. Uh, horvát csabával szoktam ilyenkor beszélgetni, de horvát csabával sem fogok, már illeteg vele, már nem fogok erre, vagy kitérünk vagy sem, mert ez végül is egy kicsinyes dolog, de érinti az együttműködését az ellenzéknek. Én azt javaslom önnek, hogy legyünk tárgyszerűek, legyünk tömörek, és próbáljuk meg a kronológiát tartani. Ha itt lenne, akkor azt látna, hogy iszonyatos mennyiségű papír van nálam annak idején, amikor én a napkeltében műsorvezető voltam, akkor Gyárfás Tamás, akinek most legyen közömbös a megítélése, ha egy vendég ennyi papírral jött, akkor megkért, hogy hagyja kint, mert azt mondta, hogy ennek a felolvasására úgy sem lesz mód. Én ezeket a papírokat nem felolvasni akarom, hanem a Ténybeli tartalmat akarom tartani, és ha megengedés időnként majd akkor emlékeztetem, hogy tovább kell jutnunk, és ezért rövidre fogjuk, vagy rövidebbre. Kezdjük azzal, kezdjük február 25-ével. Önnek nem kell emlékeznie rá, majd én emlékeztetem önt, Márki Kom Zai Péter azt Igen. mondta Magyarországnak, mint NATO és Európai Uniós tagnak csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankcióhoz. Ez elvi kérdés, még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk a fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU mellett döntene mindig, a közös döntéseket követnénk. Azt kérdezem öntől, ön érti-e, hogy ennek az egyébként értelmes mondatnak miért történt a kormánypárti sajtó és kormánypárti politikusok által egy tízes skálán tízesre való kiforgatása. Hát logikus, mert kerestek valamit, amiben belehez lehet ön annyi elnézés badarságot mond időnként, de ez nem volt az. Nem, ez nem volt az, és ráadásul a Fidesz meg is csinálta. Amiről én beszéltem, azt a Fidesz teljes egészében megcsinálta. Azóta minden NATO és uniós szankciót megszavaztak, és a fegyverszállításban nem csak a jóvá hagyták az Unió 27-ből egy tagállamaként, Magyarország is megszavazta az uniós közös fegyverszállítást, hanem magyar gépek vesznek részt, tehát Magyarország részt vesz a fegyverszállításban. Én azt kérdezem öntől, azt mondja Hollik István két nappal az ön megnyilvánulása után, aki arról beszél, hogy fegyvereket, katonákat kellene Ukrajnába küldeni, az valójában a háború folytatására segíti, csak azt felejti el megemlíteni, hogy ön azt mondta, hogy amennyiben a NATO és az EU emellett döntene, és ez végig megy egészen a tegnapi folyik. Mit csináljon egy ember akkor, amikor a saját igazát egyszerűen azért nem tudja érvényre juttatni, mert úgy forgatják ki a szavait, amire ő egyébként nem adott lehetőséget. Hát nehéz mit csinálni, mert 90% át a nyilvánosságnak a Fidesz ellenőrzi, Tehát hiába mondjuk el százszor, nagyon sok emberhez sajnos a mi igazunk nem fog eljutni, csak a Fidesz adóksága. Ha Orbán Viktor nem akadályozza Ukrajna-NATO közeledését, akkor ez a háború ki sem tört volna. Orbán Viktor egy személyben felelős azért, hogy most háború van Ukrajnában, és emberek halnak meg, amit aztán később, március 1-én, tehát két nappal később pontosít. Mi az oka alapvetően annak, hogy az ön mondatait időnként, és nem is olyan ritkán, saját a pontosítania kell? Hát nyilván kellően erősen fogalmazva az ember bele eh, megy ebbe a lehetőségbe is, vagy megadom ezt a lehetőséget, eh, de mindig szívesen pontosítom ezzel együtt is. Azt gondolom, hogy nem a, az, hogy most éppen melyik szót, hogy lehet kivágni esetleg. Itt most lehet, hogy nem kellett kivágni, valamikor kivágnak. És eh, olyan hazugságokat magyaráznak bele a szavaimba, ami nyilvánvalóan nem volt ott. Sajnos ezt nem tudjuk eh, kivédeni, hogy... Néhány szóból össze lehet vágni komplet hazugságokat is, és utána a vidéki kampánytörültakon olyan sokszor találkozom emberekkel, akik azt mondják, De hát ön mondtam, mondom, nem nem mondtam, Igen, hogy magyarok menjenek. Tényleg nem van olyan, sok. amikor kiforgatják, de ezt tényleg mondta. És ugye annak idén Brúdi János megírta, hogy a szó veszélyes fegyver és van, aki fegyvertelen. A kérdés az, hogy ha Orbán Viktor nem akadályozza Ukrajna nátó közeledését, akkor ez a háború ki sem tört volna. Én alapvetően azt kérdezem, lassan kezdünk egymás hangolódni. Vajon mit szólna ahhoz, hogyha én egy ilyen szituációban megrángatnám a zakúja újját, és azt mondanám, hogy Péter ba meg ez így ebben a foly... tehát azt kérdezem, hogy önnek ilyenkor az önkontrollja, az hol van? Nézz, ez véleményes kérdés, én továbbra is kitartok amellett, hogy Orbán Viktor volt az, aki egy személyben akadályozta Putyin érdekében az Európai Unió és a NATO árulójaként azt, hogy Ukrajna beléphessen a NATO-ba, illetve az Európai Unióba. Hogy ez mennyi ideig tartótól nem tudjuk, de Orbán Viktor volt az egyetlen, aki vétózta. Aki még két-három héttel ezelőtt is, amikor olyan segítségnyújtást kértek és kaptak volna a NATO-tól, ami a kibervédelmüket erősítette volna akkor is csak Orbán Viktor akadályozta meg. Én azt gondolom, hogy Putin nem mer megtámadni egy NATO-tagországot, nem mer megtámadni egy Európai Uniós tagországot, és igen, hogyha Ukrajna már ezt a védelmet élvezte volna az elmúlt évszakban, akkor én biztos vagyok benne, hogy nem tört volna ki ez a háború. Oké, okay, akkor azt kérdezem, enélkül a vétó nélkül, az önvéleménye szerint Ukrajna a nato tagsággal hol tartana most, miközben a kérdés történelmietlen, mert minden történelmétlen, ami ha-val kezdődik. Hát ez ugyanaz a kérdés, mint az, hogy Magyarországon lennének-e most NATO csapatok, hogyha nem Orbán Viktor a miniszterelnök, és igen lennének. Tehát én azt gondolom, hogy minden egyes. És honnan tudjuk? A Baltikum, három Európai Uniós és NATO tagállama, Lengyelország és Románia mindannyian csatlakoztak a szankciókhoz, mindannyian engedtek NATO csapatokat a területükre, és érdekes módon Biden elnök beszédében mindegyiket felsorolta, de Magyarországot nem pedig bennünket is csak a NATO véd meg abból, attól, hogy belesodroljunk ebbe a háborúba, hogy Magyarország területét akár találatok is éhessék. Putyin nem mer megtámadni egy NATO tagországot, ahol NATO csapatok vannak, ott biztos, hogy nem fog lőni sem, hiszen nem fog megkockáztatni egy harmadik világhágot. Ezek szerint ön vitatkozik azzal a kijelentéssel, amit ma Orbán Viktor reggel mondott, aki azt mondja, hogy a NATO megvéd minket, ez most reggel hangzott el, nagyjából hárnyad órával ezelőtt, vagy fél órával ezelőtt, még egyszer, aki azt mondja, hogy a NATO megvéd minket, az téved jelente ki, jelentette ki Orbán Viktor, ellentmondva a NATO szerződésekben foglaltaknak, indoklása szerint ezért erősítik meg a magyar haderőt. Ez ugyanaz, annyira... E hogy már nem tudom már milyen szavakkal minősítel miniszterelnök úrnak ezeket a kijelentéseit. Ez ugyanaz, mint amikor annak idején a követelte, hogy a Frontex, az Európai Unió határőrsége jöjjön és védje meg a Schengeni határainkat. Majd amikor a Frontex megjelent, hogy szeretnék jönni és megvédeni a Schengeni határainkat, Orbán Viktor visszautasította. Nem bűnöző migránsokat átcsempésznél a határon, hogyha az uniós határőrök is védenék, és nem csak az ő emberei, a magyar rendőrség. Hát valami hasonló a NATO is. A NATO-val szerződésünk van, arról nem beszélve, hogy az Egyesült Államok haderejében egy sokkal jobban lehet bízni mondjuk egy orosz támadás esetén, mint azzal a, abban a magyar haderőben, ahol sokszor még technikai problémák miatt a mozgósítás is nehézségekbe ütközik. Elvi kérdésről volt szó, és ezt kérdezem. Márkizai úr, én jól érzékelem azt, hogy most minden más abból adódóan, hogy háborúban a szomszédságban? Azt én is értékelem, hogy az embereknek most ez a legfőbb gondja. A politikai kampányt nyilvánvalóan háttérbe szorítja a mi esetünkben is. ez most jelenti, hogy a kampányt, hiszen 30 nap múlva Magyarország történelmének talán a legfontosabb választása következik. Eldönthetjük, hogy kelet vagy nyugat, Putyin vagy Európa, háború vagy béke. De az embereket most ebből nyilvánvalóan, vagy ezért is a háború vagy béke kérdése érdekli. Azt, hogy Orbán Viktor, aki 12 éve folyamatosan háborúzik, aki már viselt háborút az államadóság ellen, a migráció ellen, Brüsszel ellen, legutóbb viselt háborút a Covid ellen, és sajnos az összes háborúját elveszítette. Egy ilyen emberre nem szabad bízni. Magyarországot nem szabad bízni Magyarország biztonságát. Nekünk nagyon fontos, hogy az Európai Unió és a NATO tud csak bennünket megvédeni, ezért egy Európai Unióval és NATO-val, föltétlenül együttműködő, a szövetségesi kötelezettségeinknek hűségesen elegettevő kormányzatra van szükség Magyarországon, például az Európai Uniós pénzek miatt is, hogy... Legyen fejlődés és legyen béke Magyarországon. Igen, amit mond, az tényszerűen igaz, már ami a háború folytatását illeti. Mégis hárít a miniszterelnök, és azt kérdezem, hogy ezt óhajtja kommentálni, miközben nyilvánvaló, hogy fordított esetben Orbán Viktort kérném arra, hogy kommentálja, amit ön mond. Azt mondta 318 előtt, és az összefüggésben van azzal, amit tegnap a határon mondott, azt is idézem majd, ez nem a mi zakó méretünk, mondta Orbán Viktor, amit ilyen kijelentést, egyébként ezt megelőzően soha az életben nem mondott, illetve utoljára talán tegnap mondott ehhez hasonlót. Hát azt nem tudom, hogy Orbán Viktornak pontosan mi az akkó de hogy Magyarországot eddig ő máshova pozícionálta, mint ahol reálisan lennünk kellene, hogy ő háborút folytatott Brüsszel ellen, meg háborút folytatott a liberalizmus ellen, és egy új világrendet vizionált egy putyim párti frakciót akart létrehozni az Európai Unióban, ugye ezzel is látványosan megbukott. És most uh Megint a rossz áll. Igen, csak most e, egész egyszerűen e, nem harcol, hanem hárít. E, de nem nekem kéne ezügyben megnyilvánulnom, hanem önnek. Hiszen amikor azt mondja, hogy túl nagy a zakó, akkor valamit távol tart magától. Tegnap pedig az alábbiakat mondta, mi az ön üzenete ma csütörtök délre Zelenszki elnöknek és Putyin elnöknek? Azon kívül hogy ennek a kérdések semmi értelme nincsen. A válasz az így szólt. Nem hinném, hogy az ön által említett vezetőknek szükségük lenne az én tanácsai és üzenetemre. Nagyfiúk, és mi nagyfiúk jobban tudják nálam, hogy mit kell tenniük. Ez eddig nem volt jellemző Orbán Viktorra, nem Sőt. mondta az, hogy ők nagyfiúk, mert ez azt jelenti, hogy vagy ő nem nagyfiú, vagy ő, fiú, fiú. Igen. ő ki, igen, hát ez óhatatlanul erről szól, igen. Tehát, hogy most hívtál meglássuk-e a háború kapcsán Orbán viktor mint kis fiút? Hát két héttel ezelőtt még a teljes Fidesz média azt ünnepelte, hogy Orbán milyen jó békét csinált Zelenszky és Putyin között. Most meg elhárítja, hogy neki semmi köze ahhoz, hogy ez a kettőhöz háborúzik. Két héttel ezelőtt azt hazudta még, hogy ő mentette meg a békét, hogy békemisszióra ment Moszkvába. Egyébként, hogy Orbán hazugságát bárki leleplezze, nem kell más csinálni, mint megnézni a videót. Nem csak arról a hosszú asztalról, amelynek a két szélén ül Putyin és Orbán, hanem hogyha megnézzük a sajtótájékoztatót, ahol meglehetősen hidegen és kiszonyatosan megalázóan ott hagyta Orbán Viktort, faképén hagyta Putyin. Ebből látszik, hogy valamiért nagyon mérges volt rá, és nyilvánvaló, hogy nem egy békemisszió miatt volt mérges rá, hanem valami olyan kérést fogalmazott meg Putyin, amelyet az ő árulója az unión belül, a nato belül Ormán Viktor sem mert teljesen. Visszatérünk a kronológiához, um, még annak idején, február legvégén, amikor ez a bizonyos kijelentése volt, amit aztán március elsőjén korrigált, Bajer Zsolt ezt úgy kommentálta, és csak azért mondom, mert rövidesen békemenet lesz. Uh, rövidesen önnek is egy önáltal tartott nagy gyűlés lesz. És az, hogy ezek milyen légkörben zajlanak, ezek nem jelentéktelen dolgok. Idézem, korhatáros, de erre korábban is felhívtam a figyelmet, Márki Zaj, idézem, Orbán Viktor egy személyben felüls azért, hogy most háború van Ukrajnában, és emberek halnak meg zárva. Bajer Zsolt, nem kommentálom, csak fohászkodom. Egyszer öt percre had maradja kettesben ezzel a darabbal. Három pont. Elképzeli ön, mint szardarab saját magát négy szem közt Bajer Zsolttal? Hát én arra emlékszem most legutóbb, amikor egy, ha már tévesen sikerült, mert félmondatot kihagyott beszédeimről megemlékeztünk, ugye a fasizták és kommunisták, akiket csak Orbán, Fasiszták és kommunisták csak Orbán szövetségében vannak, Torockai, Türmer, Szanyi, és természetesen Bayer Zsolt. Nagyon jó példa erre. Amennyiben? Amennyiben az ő kijelentései azok valóban a legszélsőségesebb fasiszta, vagy akár náci ideológiát tükrözik. Bayer Zsoltnak az, nem csak a trágássága, mert nyilvánvaló keresztény emberként egy Bayer Zsoltot büszkén kitüntető pártra soha nem szavaznék, de azok a kijelentései, amik abszolút fajgyűlöletről tesznek talóbizonyságot, és soha nem elhatárolódott tőle Orbán Viktor, hanem kitüntette. Tehát én most csak arra akartam utalni, hogy Bayer Zsolt Orbán Viktor által fölvállaltam képviseli a fasizmust, vagy akár a nácizmust a Fideszen belül. Ön ezt ugye egyébként, ha netán ott lenne abban a szobában, azt ugyanolyan béketűréssel fogadná, mint ahogy annak a hölgynek a közeledését, közeledése idézőjelben fogadta. Igen, ezt akartam mondani, de ez félreérthető ez a fogalmazás? Egy, egy a, gondolom, arra gondolom arra a gondol arra a rehabkocsis aki ággyönsön ütött. Igen, tehát amikor a hölgyek közeledésére beszélünk, akkor nem erre szoktunk gondolni. Nem, de, de... de, de épp úgy nem tenne semmit Bajer társaságában, mint ahogy akkor sötét. Soha nem volt még ilyen alkalom, úgyhogy nem tudom, hogy mit tennék, de egy biztos, hogy nem verekedéssel fogjuk elintézni a politikai különbségeket. Magyarországnak békére van szüksége, békére az állampolgáraink között is, nem csak a határainkon, nem csak Ukrajna és Oroszország között. Újabb mondatvadászat. Már e, még nincsen március, február 28-a. Az is tény, hogy mi korábban át kellett jönniük a határon, ez ugye az ő legutóbbi vasárnap esti megnyilvánulásából van kiollózva. Az is tény, hogy ami korábban át kellett jönniük a határon, aznap és a lakhatatlan ingatlanban bejelentkezett 200 egyikeként leadták a szavazataikat a Fideszre. Most nem kell átjönni, mert már itt vannak, tehát hogy azok, akik átjöttek 60 ezre, ma már ugye több mint 100 ezre, azok jelentős része szerintem a magyar sz tehát ők valamivel könnyebben fognak tudni szavazni, majd később ne zárjuk ki a lehetőséget, hogy azért nagyon sok kárpátai, magyar, inkább orosz párti lehetett. Ennek a megnyilvánulásának utóbb akar-e jelentőséget tulajdonítani, vagy kiforgatták a szavait? Ez teljesen tényszerű. Megint csak az, hogy van közöttük, és ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy van közöttük több vagy sok orosz párti is, ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy kárpát, a magyar, kárpát magyarság az általában unblock oroszpárti lenne ebben a viszonyban, de egyébként, hogyha valakinek bizonyíték kell, akkor nézze meg többek között a Telex videóját. Amit azonban nagyon furcsálok, az az, hogy két logikailag teljesen megmagyarázhatatlan, tehát nyilvánvalóan nem az értelmesebb szavazóknak szánt mondat hangzott el többek között Gulyás Gergelytől. Akkor, amikor ők a, a, a, olyan, kijelentéseket tesznek, hogy az kárpájalai magyarság érdekében mondjuk nem engedik meg az orosz képeknek, bocsánat az, a, a fegyverszállítást Ukrajnába, például. Na most, és amikor ez az egyik, ugye a fegyverszállítás kérdése volt, a másik az pedig az én kijelentésemmel próbálják riogatni a Kárpátaljai Magyarság biztonsága szempontjából, a magyar választókat mind a kettő logikátlan természetesen, hiszen éppen Orbán Viktor tette ki óriási veszélynek a Kárpátalai magyarságot, nem csak személyükben, amire én már panaszt is kaptam, kárpátolajai magyarok képtek, hogy nagyon vigyázunk arra, hogy Orbán kijelentése miatt, Orbán szankciókhoz való vonakodó csatlakozása miatt, vagy éppenséggel a fegyverszállítás elutasítása miatt vagy a magyar léptéroroszgépek elővaló lezárását korábban elutasító álláspontja miatt. Nagyon komoly veszélynek tettek ki a kárpátai magyarságot, hiszen nekünk nagyon fontos, hogy ők is lojális állampolgárai uh, Ukrajnának, és az ukrán-magyar együttélés békés kell, hogy legyen Ukrajnában. Uh, tehát ott most a kárpátai magyarságot bántódás csak amiatt érheti, mert egy áruló. Orbán Viktor egy áruló, aki a NATO-t, az Európai Uniót és a Magyarságot is elárulta akkor, amikor Putyin érdekeit szolgálta, amikor elzárta annak idején a gázt, és most is, amikor a szankciókhoz nem csatlakozik, amikor orosz propaganda folyik a magyar fideszes és állami médiából, ez az, ami veszélyezteti a egy magyarság biztonságát és együttélését az ukránokkal. Óriási veszélynek tette ki őket. A következő héten lesz a köztársasági elnök megválasztása, illetve az ezzel kapcsolatban szavazás a parlamentben, illetve ezt megelőzően lesz lehetősége Róna Péternek, hogy felszólaljon a parlamentben. Március 1-én egy tüntetésen szólalt fel, Iványi Gábor barátom írta ön a Facebookon. Ma 2022 március 4-én talán Mit gondol arról, ami az ellenzék köztársasági elnök jelölt választásával kapcsolatban történt? Róna Pétertől, vagy Elek Istvántól kezdve Róna Péteren át Iványi Gáborig, Király Júlián keresztül Márkizai Péterig. Azt kell elfogadni mindenkinek, hogy először is ez egy sokszínű és demokratikus közösség, tehát ezeket a döntéseket hat párt és jó magam közösen hoztuk meg. Volt egy több javaslat is volt, hogy elhangzottak a nevek is természetesen, és ebből konszenzussal kiválasztottuk Róna Pétert, ami természetesen Iványi Gábor kiválóságából semmit nem von le. De, engedje de... meg, hogy megkérdezzem, hogy érdemes volt ezeket a neveket megszellőztetni, akár Istvánt, akár Iványi Gábort és őket abba a helyzetbe hozni, hogy amikor nem ők lettek azok, akkor ne írjanak, piruljanak, mint Mária, de nagyjából azt érzékeljék, hogy egy castingon alul maradtak? Hát ezt lehet így is magyarázni. Én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetnek arra, hogy nagyon komoly helyről támogatták az ő köztársasági elnöki jelölésüket, hiszen ez egy óriási méltóság, ez egy óriási Én ezt értem, de vajon mi az igazság abból, hogy a Jobbik furta meg Iványi Gábort annak azon megjegyzése kapcsán, hogy korábban a Jobbikot náci pártnak nevezte? Hát nyilvánvalóan, hogy a Jobbik számára kevésbé volt elfogadható Iványi Gábor, mint mondjuk Róna Péter, de ezzel együtt ez megint csak senkinek az értékéből nem volt le egy jobb sem, ők mindannyian nagyon kiváló emberek, és mindannyian sokkal alkalmasabbak a egységének a szimbolizálására, mint az Orbán Viktoros főbevalót viselő Novák Katalin, akit valószínűleg bűnözőknek a szavazataival fognak hamarosan elnök elnökeztetni. Mit gondol arról, hogy miközben elfogadta az Unió az Ukrajnába való fegyverszállítást, most azon folyik a vita, hogy egyébként a Fidesz uniós képviselői ezt megszavazták-e vagy sem, függetlenül attól, ha nem szavazták meg, akkor is olyan döntés született, amely ezeket a fegyverszállításokat lehetővé teszik? Hát az a hazugság a Fidesz megszoklás szerint, hogy mindig bennünket támad. Olyan dolgokkal, amit csak ő követ el. A migránsokkal ugyanezt neki nem akart de migrásokat, pláne bűnöző migránsokat betelepíteni, de a Fidesz mégis megtette, és utána bennünket rágalmaz ezzel, tehát soha senki nem akart ide migránsokat betelepíteni, mi tényleg magyarokkal szeretnénk útolni a magyarokat, azzal együtt is, hogy semmilyen migráns ellenes gyűlöletkampányt nem fogadunk el, és természetesen most is, amikor humanitárius segítségként Orbán Viktor azt mondta, hogy akár hány, akár milyen menekültet elfogad Ukrajnából. Egyébként most már a, a világból érkező menekültek is abból az irányból közelítenek Magyarországhoz. Zárójában éreztem meg. Nos, tehát soha nem fogjuk kritizizálni Orbán Viktor-t akkor, amikor keresztény kötelességből menekülteket fogad be. De azt kritizálni fogjuk továbbra is, amikor orosz bűnözőknek adott le, a terroristákat telepített be az országba, amikor velük vacsorázott, vagy amikor de más módon árulta el a magyar nemzetet, és az Európai Uniót, és a NATO-t, és például az amerikaiak által üldözött orosz bűnözőket. Elfog Maradjunk a az oroszoknál. Azt, azt kérdezem öntől, az... hogy a közeljövőben ő mit vizionál, hiszen elfogadott az Unió egy állásfoglalást, amely itt van előttem szó szerint. Ez egyebek között a következőket mondja ki, két pontját idézném. Egyrésztről azt mondja, hogy... Haladéktalanul tiltsák be, ez a 16. pont. Haladéktalanul tiltsák be az orosz ellenőrzés alatt álló nemzetközi beruházási bankunióbeli működését, amivel kapcsolatban az itthoni fideszes kommentárok már korántsem annyira élesek, mint amit egyébként ez az állásfoglalás kimond, Akár csak azt, amit egyébként kimond... A 19-es pont, ez pedig azt mondja, szüntessenek be az Oroszországgal a nukleáris területen folytatott minden együttműködést, különösen a rosszatommal és leányvállalatai való együttműködést, így az Oroszországgal a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség keretében folytatott együttműködést. Miközben azt mondja Orbán Viktor, ezt követően, hogy Paks Kettőt t semmilyen vonatkozásban nem érinti az a háború, ami most tőlünk keletre folyik. Ezt segítsen nekem értelme miközben ön még nem miniszterelnök és nem is politológus, mint hely polgárvestere ön ezt hogy érti? Hát én megint csak azt látom, hogy van egy szélkakas álláspontját percenként változtató és folyamatosan erről hazudó miniszterelnökünk. De minek nem érdekében mond mire, mást és mást? Árulja már nekem? Hogy megtévesszem, hát vagy miért? Nem gondolom, hogy skizofrén lenne Orbán Viktor. Ő azt gondolja, hogy és ezért is nem áll ki például egy nyílt vitára, mert ő azt gondolja, hogy folyamatosan csinálhat valamit és hazudozhat róla a médiában, hiszen az emberek jó részéhez, akiket ő teljesen ostobának néz, csak az ő hírei fognak eljutni, hogy azok az emberek, akiket most uszít a háború kapcsán, miközben saját maga szerelős csak a háború eszkalálódásáért, az ellenzék pont az ellenkezőleg a békét szeretné megóvni és Magyarország biztonságát megvédeni. Jó, csak az, az ellenzék arról beszélni, hogy Orbán Viktor fejezte be a pávatáncot, vagy már be is fejezte, én ezt a pávatáncot nem értem, nem láttam még pávát táncolni. felejtsük el. Az, hogy egyébként Orbán Viktornak van egy kettős beszéde, azt én magam is tapasztaltam arról beszél hogy ennek vége én azt tapasztalom 2022. március 4-én a tévedés minimális kockázattával, Hogy mint nincs vége. A, hogy nincs vége. Igen, egyetértek. Tehát mi azt kértük, hogy fejezze be a hintapolitikát, én ezt a szót szoktam használni. Tehát azt a politikát, amely Magyarországot már annyiszor a történetben. De azt nekem állította. ennek egy másik vonzattát, és aztán befogom a szám. Ugye ön azt mondja, elvi kérdés. Mi van akkor, hogyha van egy miniszterelnök, neve Orbán Viktor, aki azt mondja, hogy ő az elvi kérdéseket ismeri, de sokkal fontosabbak a praktikus kérdések, a gyakorlati kérdések. Fontos az, hogy alacsonyan tudjuk tartani, ha egyébként ez lehet az energiárakat és most a forradalomatról átmenetleg feledkezzünk meg, és én ezt az országot megpróbálom kívül tartani azon, ahol egyébként igazságos vagy igazságtalan háborúról beszélnek, mi ki fogunk maradni. Az én történelmi tapasztalataim, ugye én nem vagyok egy aggasztján az én történelmi tapasztalatom csekély, azt mutatta, hogy amikor azt mondták, hogy az olajár nem fog ide begyűrűzni, nem sikerült, tehát Magyarország határai nem e, sikerült még eddig elérni azt, hogy különböző nemzetközi folyamatok fennakadjanak, vajon az orosz-ukrá háború lesz-e az első, amelyből mi úgy tudunk kimaradni, hogy az bennünket negatívan nem érint, és ezáltal Orbán Viktor megvalósítja azt, amit rajta kívül másnak eddig nem sikerült. Orbán Viktor sok mindent megvalósított, ami rajta kívül másnak nem sikerült, de erre ne legyen büszke. Ezek mind negatív dolgok. Egyébként, ahogy mondtam, az összes háborút elveszítette, az infláció elleni háborút is elveszítette. Tehát sajnos a, ma Magyarországon az egyik legmagasabb az infláció a régióban, az Európai Uniós átlaghoz képest is lényegesen magasabb. A csökkentés. most, amikor például a benzinár befogyasztásával igyekszik elérni, ebbe benzinkutak ezrei fognak Tönkremenni menni, már most is van, ahol korlátozzák a tankolható mennyiségét, más országokból járnak ide tankolni, és az óriási veszteséget fog okozni magyar magánvállalkozóknak. Tehát, ezt fog okozni, vagy már okozott? Hát a eddig is, és sajnos még tovább Ön hatig, amíg jelen pillanatban érted. látja, hogy Magyarország gazdasági erejének megfelelően viselkedik, vagy gyakorlatilag félig kűrült a kamra. Tehát, hogy Magyarország egyébként gazdaságilag mennyi ideig bírja azt a politikát, amit ilyen folytat, plusz még a háború. Hát nem fogja bírni természetesen, ezzel a politikával semmiképpen nem. Orbán Viktor csak a választások idejéig fogyasztotta be a hitelkamatokat, fogyasztotta be a benzinárat, fogyasztotta be a csilkefarhát és fogyasztotta be a benzint. például. Tehát ezek mind olyan lépések, amelyek ő csak a választásokig akarja lehűteni az inflációt, választásokig akarja a magyar lakosság hangulatát úgymond jobbá tenni. Tehát óriási következményei van, ennek több milliárd forintos veszteséget csinál most is az MVM naponta óriási veszteség éri a kereskedőket és a benzinkutakat, amit nem lehet hosszú távon föntartani, hiszen ráadásul az nyitott határok Európai Unió Schengen semmi nem akadályozza meg Szlovákiából például az ottaniakat, hogy átjöjjenek itt a tankolni és csirkeforhátat vásárolni, amit a magyar állam és a magyar vállalkozók fizetnek, ők finanszíroznak. Tehát, hogy ezek olyan ostoba lépések, ahogy elmondtam azt is, hogy van nagyon sok lehetőség, az állam támogathatta volna az, ezeknek az áraknak az alacsony tartását, például az adók csökkentésével, és akkor nem mennének tünkre a vállalkozók. Vagy Jó, Bocsánat, legfontosabbat hogy mondjam el, az euró bevezetése, amit mi támogatunk és addig is az erős forint. Az önmagában megoldotta volna ezt a kérdést, mert akkor 30-40 forinttal arcsájabb lenne a benzinár. utána az euró miatt. De Tehát lehet oposan is csinálni ezeket, és nem ilyen ostobán is felelős lenni, ahogy Orbán Viktor. Ugye egy utálágazáshoz közeledünk. Az egyik utálágazás az nevezetesen az, hogy az orosz-ukrán háború egy tízes skálán mennyire írja vagy írta át az ellenzéknek a kampányát abból adódóan, hogy azt úgy folytatni nem lehetett, akár jól csinálták korábban, akár rosszul, ahogy korábban. Az embereknek most érthető módon a legfontosabb a béke. Ezért Orbán Viktor, bár mindent elkövetett korábban azért, hogy ez a konfliktus, ez kiéleződjön, és nem tett meg semmit Ukrajnának a megvédésére, az ottani magyarok megvédésére, most mégis arról prédikál, hogy ő békét akar, Arról prédikál, hogy valaki más ugyanaz, az, mint amikor a Covid idején az ellenzéket támadta azzal, hogy oltás ellenes, vagy amikor behozta a migránsokat, és közben az ellenzéket támadta azzal, hogy migránsokat akar behozni. Most is Orbán Viktor az, aki veszélybe sodorta a kárpátai magyarokat a látványosan Putin barát, orosz barát kommunikációjával azzal, hogy blokkolja az uniós és NATO segítségnyújtást Ukrajnának. Tehát én azt látom, hogy ismét csak hazudozik. Folyamatosan hazudozik. A Igen, de én változ, azt, kérdezze, ön, azt kérdezem, hogy az önkampánya, a... tehát maga a kampánystáb mennyiben másféleképpen működik, mint ahogy működött korábban? Hát a kampánystáb működésében, konkrét működésében nyilván nincs különbség, tehát ugyanazokat a döntéseket hozzuk ugyanilyen a napi rendszerességgel. Egyethetünk a kommunikációról, megnézzük, hogy mik azok a témák, amire kell, nekünk reagálni kell. A másik, hogy a tartalma természetesen a háborúval ugye, foglalkozik. De ugye ezt azért mondom, mert hogy medián a köztes adatokból az látszik, hogy a háború kitörése előtt a nagy osztogatás idején a kormánypártok előnye 4 pont volt. Az inváziót követően ez 12 pontra nőtt, vagyis az első háborús hírek inkább a kormány, kormánypártokat erősíthették. A 4 és a 12 között ordító különbség van, az emberek stabilitásra vágynak, és habár ő mindent elkövet annak érdekében, hogy Orbán Viktor talapzata ne legyen olyan erős, az háború első két napja és a medián kutatás, amikor tudom, hogy nem a közvelemény kutatásokat kell megnyerni, az nem azt igazolja vissza, mint amit az előbb ön mondott. Te, az, bocsánat, én arról beszéltem, hogy mi mit csinálunk, az, hogy az emberek hogyan gondolkodnak, abban önnek igaza van, egy háború az mindig a meglévő kormányzást erősíti, hiszen az emberek a kiszámítható biztonságra szavaznak. Mi azt szeretnénk elmondani az embereknek, hogy Orbán Viktor se nem kiszámítható, se nem beszámítható. Tehát Orbán Viktor nem ad biztonságot Magyarországnak. A Magyarországnak a NATO-val és Európai Unióval együttműködő kormányra van szüksége, és csak akkor tudjuk megvédeni Magyarországot a háborúnak bármely, akár gazdasági következményétől is. Uh... Azt gondolja, hogy amennyiben a háború még egy ideig marad, és az a menekült hullám nagy valószínűségvel még utána is egy ideig érinteni fogja Magyarországot, hogy az a retorika és azok a módszerek, amelyeket eddig követett, azok hatékonyak lehetnek, ugyanúgy, mint ahogy korábban hatékonynak gondolta őket? Ezt nem állítom, de az biztos, hogy nyitottak vagyunk bármilyen jobb ötletre. Tehát, hogy hogyan lehet az emberekhez eljuttatni azokat a, hát a hazugságokat, amit a Fidesz mond mindenképpen, rájövreszteni az embereket, hogy mekkora veszélynek tette ki akár Magyarországot, akár a kárpátai magyarokat Orbán Viktor. Tehát ennek a kommunikációs megoldásán dolgozunk folyamatosan. Igen, mert ugye ez egész egyszerűen ez a helyzet. Azt mondja ismét ez az elfogadott direktíva, Felhívja a többi nemzetközi szervezetet, különösen a kultúra és a sport területén, hogy fontolják meg az orosz részvétel felfüggesztését. Hadd kérdezzem meg, hogy mit gondol arról, hogy lehet egy sajkoszkit játszani, illetőleg, hogy vajon nem egy válogatott csapatot, mert egy válogatott adnak talán más a megítélése, de hogy egyébként orosz sportolók amiatt szégyenkezzenek, vagy a fradi edzőjét azért kezdjék ki, mert hogy ő orosz, és egyébként a csapatban játszanak ukrának, tehát hogy ön egyetérte, ezzel a direktívával, amit egyébként elfogadott az Unió? Hát nézzel, én magam mondtam azt, hogy az Unió és a NATO együttműködés az mennyire fontos Magyarországnak, tehát nyilvánvalóan nem fogom hibáztatni az Uniót azért, mert ők is keresik azt a megoldást, hogy hogyan lehet Putint rábírni arra, hogy fejezze be az agressziót. Egyébként a legszebbet talán Orbán Viktor 2008-as szavaival, amikor egy grúz konfliktusban, pontosan ugyan konfliktusban elmondta, hogy mennyire elfogadhatatlan számára az, hogy egy független, szuverén államot Oroszország megtámad, fegyveres erővel behatol a területére, és ott harcsi Én értem, játszani? Mindenki keresi azokat a megoldásokat, ahogy, ahogy Putyin. Néval Csajkoszkit lejátszását senki nem tiltotta meg, és nem is fogja János nyugodtan De ezzel tovább, együtt Sajkoszki... volt Angliában ugye egy példa, ahol a karmesternek hosszan kellett magyarázni a felháborodott közönségnek az, hogy egyébként Csajkoszkit lehet játszani. Orosz művészeket tiltanak ki a Cavendgárdenből és a legkülönbözőbb helyekről. Van, akit egyébként talán méltámerők Putyin rajongók voltak, de az, hogy egy orosz művész most szégyenkezzen a Nacionália miatt, Magyarország is azt mondta, hogy nem a magyar népet bünteti az Unió, hanem a Magyarország kormányát. Ugyan ez megilleti az orosz... Hát pontosan már azt kérjük az Uniótól, így, hogy így, nem magyar de, népek hanem a pontosan, pontosan, de hogy az orosz művészek e, ennek e, kárát kell -e, hogy lássák. Nem kell, hogy kárát lássák. Magyarul, hogyha ön Kaposváron rendelkezne egy jegyel a Karamazov testvérekre, akkor elmenne. Természetesen. És a sportesemények? A sporteseteményekre én kevésbé járok, bevallom őszintén, ezzel együtt azt gondolom, hogy ugyanaz vonatkozik rá, mint a művészekre, hogy nyilván mi e, Oroszország politikáját ítéljük el, és nem, e, amit nyilván Putyin irányít, e, és nem az orosz embereket, nem, még csak nem is azokat az orosz katonákat, akik saját maguk is az életüket áldozták Ukrajnában, egy őrültnek az agresszív háborús cselekedetei miatt, nyilvánvalóan az a vágyunk, hogy ne csak magyar és ukrán, de orosz katonák se halljanak meg Ukrajnában. Még mindig Oroszországgal kapcsolatban, a Sberbank a csődjével, illetve kivonulásával kapcsolatban azt mondja a külügyminiszter, megvan a briszteli szankciós politika első áldozatá, ez pedig a Magyarország és az ausztriai Sperbank. Nagyon figyelnünk kell arra, hogy ennek a háborúnak az árát ne a magyar emberek fizessék meg ez vajon egy pénzügyi szakember megnyilvánulása volt, vagy egy politikus ő? Ez nyilvánvalóan politikusi megnyilvánulás volt. Amikor azt mondják, hogy én azt uh, nyilatkoztam, én maga idézte itt a műsor elején, hogy uh, lesznek gazdasági nehézségek abból a szankciós politikából az Európai Uniónak, uh, és így Magyarországnak is, és ennek ellenére mindent meg kell tegyünk a béke érdekében, hiszen emberi életekről van szó, akkor természetesen nem a gázról beszéltem, mint amit hazug módon állít a féreszés propaganda, hanem többek között a hasonló lépésekről, mint amit most tapasztalunk. A gáz ugyanis nem zárták el, mert gáz üzletre, úgymond Oroszországgal az Unió rászorul, Oroszország sem fogja leállítani a gázszállítást, hiszen anélkül Oroszország is kivérezőt nagyon gyorsan. Illetve az Európai Unió sem állítja le a gázimportot, mert nagy szüksége van különösen még a téli szezonban az orosz gázra. Tehát érdekes módon nem csökkent a háború alatt az orosz gázszállítás Európába, hanem nőtt, még Ukrajtán keresztül is. Tehát a Fidesz megint hazudik, amikor a rezsicsökkentés bármilyen összefüggésbe hozta a pakszet nem beszélve, a PAKSZET nem egy működő erőmű, ez a FIDESZ miatt már hét éve késlekedik egyébként is. Tehát nyilvánvaló, hogy a Pakskettes es engedélyezés leállítása, amit az Unióval együtt megszavazott Orbán Viktor is, az semmilyen veszélyt nem jelent Orbán hazugságával ellentbézen a magyar ellátás biztonságra. Érdekes módon ezeket a háború nem érintette. Viszont igen, itt van a pénzügyi szektor. A pénzügyi szektornak az Oroszországot elszigetelő lépései, azok egészen biztosan magyar eh, entitásoknak is, eh, magyar vállalkozóknak, magászemélyeknek okozhatnak kellemetlenséget. Ez sajnos bevállalta az Unió, és Magyarországnak is be kell vállalnia a béke életek megmentése érdekében. Másfajta művészet, amiről beszél Orbán Viktor, azzal nem lett felépni a Covent Gardenben, de a Mandinernek adott interjújában azt mondja, pozíciócsere zajlik a világban, és ez egyébként Magyarországi politikájának egyik tökéletes megfogalmazása. Ő tényleg ilyen. A dolgok mai állása szerint nem sokára Kína lesz a világ legerősebb gazdasági és katonai hatalma, Amerika visszaszorulóban van, miközben Kína egyre erősebb lesz. A 10 milliós Magyarországnak ügyesen kell manővereznie, egy ilyen időszakban a nyugatal szövetségben vagyunk, de a fölemelkedő új nagyhatalommal is előnyös viszonyt szeretnénk kialakítani, ez egy bonyolult, a művészet határát súroló feladat a politika csinálók számára. Az Orbán művészetét megmutathatta Ukrajnában. Megmutatta azzal, hogy kiállt a mellett a puti mellett, akit a nyugat egységesen elítélt, akinek az őrültsége és hajassága miatt most emberek halnak meg Ukrajnában. Magyar emberek is halnak meg Ukrajnában. Tehát én azt gondolom, hogy Orbán ezt a művészetet sem tudja jól művelni. Emlékszem 2019-ben, három évvel ezelőtt, amikor egy fideszes politikussal beszélgettem, vitatkoztam. És én jobb oldalai keresztény emberként elmondtam neki, hogy miért nem tudok szavazni a Fideszre, és miért teszek meg mindent, hogy Magyarország ezer éves történelmének legkorruptabb kormányát leváltsuk. Akkor az utolsó érv. Most amellett, hogy persze korrupció mindenütt van, és ő is elismert, hogy a fideszesek lopnak, de hogy az előzőek is loptak, és, stb. és a többi. Szóval vitában az utolsó érv az volt, hogy meg fogom látni, hogy 2019. májusában az uniós választásokat Orbán Viktor meghódítja Európát. Tehát, hogy ezt a nagy művészt a Fireszben is úgy tekintették, mint aki e, mennyire jól látja a nemzetközi folyamatokat, érzi a világ folyamatokat, és ott ügyesen lavírozik. Hát aztán a 2019 májusi választásokon Orbán nem hódította meg Európát, az ő általa támogatott illiberális kör óriási bukott, visszaszorult, e, Orbán Viktort azóta teljes mértékben elszigetelték, a NATO-n és a világon belül tényleg csak olyan e, hozzá hasonló emberek támogatják ma már, mint a brazil elnök, tehát nagyon elszigetelődött mindenhol, és nagyon kellemetlen helyzetbe hozta Magyarországot, I igen és de... ódiós pénzeket nem kapunk. Bocsánat, a történet ott folytatódik, hogy amikor 19 májusában az, a Putin párt, az Orbáni Európa hódítás győzelme elmaradt, akkor legközelebb megint találkoztam ezzel a fideszes politikussal, és azt mondtam neki, hogy na hát, mondom, Elnézést, hát mondom, nem, Orbán nem hódította meg Európát, mert az illető azt mondta, hogy szerencsére nem. Hogy még a fideszesek is látják, hogy Orbánnak ez a fajta művészet, ez nem jött be, hogy ő mindig a történelem rossz oldalára, most is hiába akkor hiába volt már kommunista, liberális, konzervatív, és most egy fasiszta pártállamot építő korrupt diktátor, csak a korrupció az állandó Orbán politikájában. Ez egy fasista pártállam? Ez egy Fasisz Párt amit most épít Orbán Viktor, olyan nyíltan fasiszta pártokkal szövetkezik, mint az Olasz Testvériség Pártja, vagy épensége az AfD, vagy Löppennek a pártja. Tehát nyilvánvalóan a első jobbra átsodródott Orbán Viktor, mondom a Kommunista Pártól, a Kommunista Párt ifjúsági szervezetétől, a liberálisokon keresztül, a konzervatívizmust. Orbán mindent megjárt, most is ott azt, van. Azt, amikor ezt ott fonyódó mondta, meg... akkor azért megrángattam volna az akkóját, nem úgy, mint teimetsz, aki ezt ugye ö, ott ö, békén tűrte, az egy nagyon érdekes mondat volt, amikor azt mondta, hogy az ellenzék, az külön-külön képviseli ezekint. Abban a mondatból kimaradt egy fél mondat sajnos, egyébként máskor, másszor is már elmondtam. Én végighallgattam valaki, az egészet. Vala... Igen, hiányzott belőle egy fél mondat. Elnézést. Csak Orbán Viktor képviseli a fasiztákat és a kommunistákat, a múltjában is, mert ő mind a kettő Értem, volt már. De, hogy, a, hogy az, az ellenzék ezt külön-külön képviseli, azért az a majdnem... nem ezt a kettőt képviseli, hanem közte sok mindent. A zöldeket, a liberálisokat, az ozzámeket és a konzervatívokat, igen, ezeket külön-külön külön képviseli. Jó. Orbán Viktor a múltjában egy maga képviseli. Időnként, képviseli ha elhívés, vállalok ingyen ön mellett zakorángatást. <gül> Akkor már késő, de rendben hát <gül> Látja, ebben igazsága van. Egy dologban hasonlítanak egymásra, ezt a szó értelmében mondom, még miatt megsértődne, mind a kette me akarják reformálni az ellenzéket. Más-más módon? Orbán... Amit Orbán Viktor és én. Igen, mert Orbán Viktor azt mondta szintén ö, tegnap ö, a Mandinernek, hogy amennyiben győzne, mármint ismét a Fidesz, akkor ki tudjuk kényszeríteni az ellenzék radikális átalakulását, ezzel pedig új fejezet kezdődhet a magyar belpolitikában. Ha tehát valaki igazi változást akar a magyar belpolitikában, most nem a kormányt kell leváltani, hanem az ellenzéket átalakítani. Ön pedig szintén mondott korábban olyan mondatot, ami arról, arról szólt, hogy az ellenzéket ö, le kell váltani. Az... Nem ugyanaz, tudom, van különbség. Az, amit ezügyben Hatházi Ákos különböző korruptnak vél, de bíróság által még el nem ítélt szocialista politikusokkal kapcsolatban mondott, azért annak túlságosan nagy visszhangja nem volt, miközben egyébként a mentelmi bizottság hétfőn fogja tárgyalni túl Csaba ügyét. Ön mit gondol arról a korrupciós történetről, amelyben állítólag nagyon magas mutató fideszes szálak vannak, egészen Igen. Jászai Gellértig, a volt NAV elnökig, akit tavaly váltottak le, ehhez képest áldozat eddig úgy tűnik, hogy Horváth Csaba, Molnár Zsolt, talán Baja Ferenc nem igazolható módon, illetőleg Tóth Csaba. Milyen az a bili, amiből bizonyos dolgok kifolynak, de az, amiért azt felborítják, annak a tartalma nem kerül belül elő, vagy ez Valamikor a közeljövőben fog történni, függetlenül attól, hogy a háború egyébként ezt mennyire torzítja, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ennek meg kell történnie. Meg kell tudjuk, hogy mi történt pontosan, és a büntetőjogi felelősséget vállalni kell mindenkinek. Ebben a szában, ebben a történetben már most látszik, hogy fideszes és ellenzéki politikusok is szerepelnek. Ha volt lopás, akkor együtt loptak. Mi mindenképpen annak vagyunk a hívei, hogy Magyarországon mindenféle korrupció szűnjön meg, Orbán Viktor 12 évvel ezelőtt még a választási kampánya során azt ígérte, hogy lesz-e elszámoltatás, nem lett azóta sem. Nyilvánvaló két oka lehetséges annak, hogy ő a 2010 előtti kormány nem számoltatta el. Én azt gondolom, hogy most azt látjuk, azt az én általában egyébként valós okot látjuk, hogy együtt loptak. Úgyhogy Orbán Viktor maga tényleg tehetne valamit az ellenzék idézelvevet leváltásáért, ha az elmúlt 12 évben legalább az ellenzéki bűnözőket elszállítja. Én ezt értem, volna, de a 44-nek négy elévülhetetlen érdemei vannak a tekintetben, hogy ezt a történetet, amelynek most átmenetleg úgy tűnik, hogy uh, Horváth Csaba és Tóth Csaba lesznek az áldozatai, feldolgozza, de közben uh, azok a szálak, amelyek a fidesz lennének összefüggésben, azokkal uh, kapcsolatban nem történik semmi sem. Tehát nagy reményű feldolgozás történik, közben baráti tűzben ellenzéki politikusok vesznek alappal vagy alap nélkül. Én esetre elvesztettem Horváth Csabát. Igen. Nos, hát Tóth Csabát pedig már elég régen elhittettük, azt gondolom. Tehát ilyen szempontból Csak az egy ellenzék... dolgot ne felejtsen is, ez nagyon lényeges nem mérek másféle mércével, tehát miközben egyébként Hatházi Ákos levenni a listáról azt a Horváth Csabát, akinek csak képletes helye van a listán, és egyébként mentelmi jog sem jár hozzá a legszeglédi után, közben egyébként az ellenzik az előválasztáson ugyanilyen vádak alapján távolodott el tócsabától, Csabától, hiszen egyelőre se horvát Csabával, se tócsabával Csabával kapcsolatban nincs olyan jogerős bírósági ítélet, ami alapján egyébként őket a helyükről el kell távolítani, az egyiket a listáról. Tóth Csabával szemben hatékony volt Hatházi Ákos, úgy sikerült őt onnan eltávolítani, hogy közben magáról a történetről semmilyen bírósági papír nincs, és ugyanezt történik most Horváth Csabával is, miközben Horváth Csabá hát bírós... ellenáll. Igen. Hát Magyarországon a bírósági papír jelen pillanatban a Fideszes pártállamban, ahol koncepciós perek zajlanak, a bírósági papírhoz én bevallom. De bizonyítékhoz igen, és Tóth Csaba esetében Hatházi Ákos még az előválasztás során is tárt elő bizonyítékokat, amik elegendőek voltak ahhoz, hogy az ellenzéki közvélemény uh, is 6 Ákos mellé álljon abban a körzetben, és a helyi szavazók 80%-a Hatházi Ákos támogassa. Én ugyanezt várom el most is, tehát bármiféle bizonyíték. És Horváth Csaba is a... a zuglói parkolási történet, amely egyébként irányvektorát tekintve akár Karácsony Gergely fel is mutathat. Minden esetben én azt szeretném látni, hogy milyen bizonyítékaink vannak. Én addig a saját véleményemet nyilván nem fogom rá erőltetni másokra. E, azt én elmondtam, hogy mindenféle korrupciót elítélünk az ellenzéken belül is, a Fideszen belül is. Bárkiről terülnek ki bizonyítékok, őt az ideális esetben az ellenzék nem támogatja tovább. Nyilván az, hogy a saját pártja meddig áll ki mellette, az nem az én döntésem, és azt szeretném, hogy az ellenzéki pártok folyamatosan, megszabadulnának mindenféle gyanúba keveredett e, saját tagjuktól is, e, és nem vállalnák e, fel továbbiakban. Lesz olyan, amikor én is nagyon szívesen fel fogok szólalni ebben az ügyben, e, és biztos vagyok benne, hogy ha azok a gyadók, amelyek már most megfogalmazódtak, további bizonyítékokkal e, alátámasztásra kerülnek, akkor ezek az emberek nem lesznek rajta az ellenzék közös listáján, tehát nézzük meg azt, hogy mit fogunk még megtudni, én biztos vagyok benne, hogy ők maguk is vissza fognak lépni, hogy akár a pártjuk is visszalépteti őket, de hogyha kelleményiségi bizonyíték lesz, akkor én magam is nagyon eh, nagy örömmel fogom megkérni őket, hogy eh, az ellenzék számára vállalhatatlanként ne legyenek rajta az ellenzék listáján. A small kaptam híreket, ezt idézőjelben mondom, az egyik, tehát az ön pártközpontjából, az egyik hír az úgy szól, hogy állítólag nagy az elégedetlenség a tekintetben, ez kis színes, de közben mégse kis színes, hogy az egyes képviselőjelölteknek nem tudják az elérhetőséget, mert a pártok ezt nem teszik lehetővé, és ennek következtében a képviselőjelöltek, ha akarnák sem, tudnák felvenni egymással a kapcsolatot. tud -e erről, és mi az oka, ha igaz? Hát ezt ebben a fogalmazásban biztos nem igaz. Én eddig bármelyik képviselő jelöltünket, ha akartam, elértem. Úgyhogy nagyon soknak még a száma is megvan, nekem el tudjuk érni. De amire utalhat ez, az az, és bocsánat, az előbb egy nagyon fontos részlet elsikkadt, azért nem hagyjuk lesz Az előző ügyből, az uglói parkolási ügyből, ön Jászék elértett, megemlítette, de azt gondolom, hogy itt nagyon sok komoly fideszes szál lesz. Ez ugyanúgy, mint a négyes metró 2010 előtt, ez feltételezhetően egy nagyon komoly eh, fideszes és eh, szocialista párti politikusokat is eh, érintő korrupciós botrányt. Tehát a fideszes szállat ne hanyagoljuk el, az az igazság, hogy a fidesz már nem tud olyan korrupciót föltárni, amiben ő nem lett volna benne. Igen, csak egy pont ez a száll, száll a legvékonyabb. Én, nem, én úgy tudom, hogy ez egy nagyon vastag szál ebben az esetben. Szakom Fidesznek... csak a látványa, a látványa nem ilyen. A látványa, de azt remélem, hogy ez azért ki fog derülni. Mindenképpen örülünk annak, hogy ha a Fidesz valamikor ilyen korrupciós botrányokat borít ki, azt is gondolom, hogy a Völner ügy kiborulása nem a Fidesznek köszönhető, az a Fidesz felsővezetés akarata ellenére történt. És biztos vagyok benne, hogy az uglói botrány hasonlóan nem feltétlen Fidesz kezdeményezése volt, mert ez inkább rájuk fog visszaütni. Minden olyan korrupciós botrány, ami 12 éven keresztül a Fidesz tűrt sokszor támogatott, vagy szervezett, az sajnos a Fideszre jut vissza. Mi egy olyan ügyészséget ígérünk, és egy olyan korrupciális ügynökséget fogunk felállítani, valamint csatlakozni az Európai Ügyészséghez, amely minden korrupciálem fellép, nem lesz jobb egy okay. Az is egyébként, hogy a vidéki jelöltek elsősorban az anyapártjuk támogatását élvezik. Nem. És... Az előző kérdésére visszamenve, tehát a megállapodás az ellenzéken belül az, hogy az egyes jelölteknek a kampányát a saját uh, frakcióbefogadó pártjuk koordinálja, és hogy ő rajtuk keresztül érjük el a jelölteket, igen, van ilyen. Ez egy uh, pártotna volt egy ilyen döntése, lehetett volna szerintem is még hatékonyabban szervezni, de egyelőre ebből, uh, hogy mondjam, én nagyon, -nagyon nagy veszteségeket okay, még nem milyen, milyen, milyen vita fogrik még a programon, illetőleg ez vajon mikor látna világot? Hát most egy példát mondtak önnek, hamarosan el fogunk ülni, és az utolsó simításokat is megtesszük a programon. Vannak olyan pártok, akik követelik, hogy 10.000 hektár erdő telepítését tegyük be a programba, amit vállalást évente. Én azt mondom, hogy nagyon szép elköteleződés, de pont azt, hogy 10.000 hektár össze évente, vagy nem. Én ezen megy a vita, hogy most tegyünk be ilyet, hogy 10.000 hektár per év, vagy ne tegyünk be. És én azt mondom, hogy persze nagyon szívesen vállalnék egy ilyet, de nem látom egyenlőre, hogy pontosan ki fogja, honnan, melyik területre? Tehát, hogyha ennél azért konkrétabb kell nekem ahhoz, hogy én ezt például támogassam, hogy ilyen konkrétan bekerüljön a programba, hasonló dolgok. Van Van ab, egy tehát, határidő ab, arra nézve, hogy mikor kell egyébként egy választás előtt előjönni programmal, miközben ugye a Fidesz nem is jön elő semmivel, csak a azt Fidesz mondja, folytatjuk. A programját, persze, a Fidesz eddig lopott, és azt ígérő, hogy folytatja. Tehát a Fidesz programját is. Jó, ja, de merjük. ilyen napon ön lehet lehetne meg az a program, hogy nem folytatjuk. Nem, én a, e mi a rengeteg e, részletet elárultunk. Már nyilván az előválasztási kampánynak nagyon fontos része volt az a különböző jelölték programja, és azóta is mi már a két ünnep között négy legfontosabb program a részletes a sajtótájékoztatót tartottunk, és azóta is folyamatosan kommunikáljuk a programunkat, tehát nekünk van programunk. Ezzel együtt jövő szerdán fogjuk terveink szerint bemutatni azt a programot, amit én már múlt pénteken is szívesen bemutattam volna de mondom egy-két ilyen szövegezés, ez egy 40-50 oldalas dokumentumnak az egyes szavain e, még finomítani e, kell, de a programpontok, tehát akár az elsétálás joga, a deviza hitelesek érdekében való fellépés, a, a kötelező védőoltás elutasítása a Covid-járvány esetén, az euró bevezetése, az európai ügyészséges csatlakozás, a svájci indexálás szerint nagyobb nyugdíj emelések évről évre, a minimálbér évről évre történő európai számítás szerinti emelése, ezek mind-mind ott vannak már most is az ellenzék programjában, és ezért, ezek ismertek. Az oktatás, az egészségügyi átszervezése, a rendőrök béremelése, a szolgálati nyugdíj, tehát nagyon sok területen, nagyon sokat beszélünk a programunkról már eddig is. Nagyra értékelem a rendelkezésre állását két dolog maradt. Az egyik az, hogy azért az ellenzéknek inkább lejt a pálya,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 a kritizáló politikusokat, mint egyébként a közszolgálatnak a műsorpolitikáját. Hát azt nem kell mondjam, hogy Magyarországon nem egy fideszes párt propaganda folyna minden csatornán, a ami a mi adónkból föntartott közszolgálati uh, médián keresztül a cashma alá szervezett óriás fideszes birodalomig, akkor 80%-kal győzni az ellenzék, tehát senki nem mondja azt, hogy Magyarországon tisztességes választások lesznek, mert nem lesznek hogyha lenne egy vita, például Orbán Viktor és... Min közöttem, múlik? Hát az, hogy nem hajlandóak azért. Hát hazudnak azért, hogy tovább lophassanak. Ezen múlik. Nem akarja egyszer az útját keresztezni és megkérni arra, hogy ott álljon le önnel? Én folyamatosan kérem Orbán Viktort, hogy is álljon le, de kértük az az mpv át is, hogy biztosítson meg. Nem, egész egyszerűen. Lehet. Jó, értem. Ugye annak idején ö, azt tarlós bevallotta, hogy rossz tanás volt, nem vitázni, majd utólag ki fog derülni, és ez szoros összefüggésben van azzal, ö, amit ön mond. Én szívesen állok még az ön rendelkezése. Egy alkalommal így is nagy vonalú volt, hogy ezt a beszélgetés lehetővé tette. Ma, 2022. február 4-én olyan rettenetes viszonyok közepette, mint amit alapvetően a háború okoz, és fog még okozni, és az emberi szenvedésről nem tudunk eleget beszélni, mert semmi gondunk nincs azokhoz képest, akik egyébként most Ukrajnából ide menekülnek, legyenek azok magyar származásúak, ukránok, oroszok, vagy ott tanuló külföldi diákok, én nem teszek közöttük különbséget. Azt árulja el nekem, ön ma, Mit gondol azon, hogy azon kívül, hogy nagyon akarja? Min múlik az, hogy legyőzheti Orbán Viktort? Illetve legyőzheti a fennálló rendszert. Nem Orbán Viktor, ő, ő legfeljebb fémjelzi ezt a rendszert, de min múlik az egységben Magyarországért győzelme. Hát a tisztelt hallgatókó múlik csak és kizárólag. Természetesen mi mindent megteszünk férjét nelség és majd lehet bárkit hibáztatni, hogyha ez sikerül vagy nem sikerül, a Fideszes vagy az ellenzéki oldalon egyaránt. De a valóság az az, ahogy elmondtam, hogy egy olyan ö, országot épített fel Orbán Viktor, hogy ő soha ne lehessen itt leváltani, hogy a Fidesz mindig tovább uralkodhasson, ö, hazudhasson és lophasson. Tehát ezt az Orbáni tökéletes rendszert, ahol a választási szabályok, az alaptörvény, a választási rendszer, a körzethatárok, mind a média viszonyok, a plakát tulajdonlás aránya Magyarországon és minden más azt szolgálja, hogy itt solhannál este leváltani, ebben a rendszerben is van esély, hogy most óriási remény van, hogy április 3-án megszabaduljunk ettől a véglenő korrupt és aljas világtól, ez azon múlik, hogy hány ember tudunk meggyőzni, hány ember fog elmenni április harmadikán. Úgyhogy én minden hallgatót arra kérek, hogy gondolja végig, hogy melyik nap kit tud meggyőzni. Jutass el hozzájuk a vágatlan felvételeket a Fideszes Hazugságok Csapolatára. Gondoskodjon arról, hogy mindenki el tudjon jutni az urnákig. Akik külföldön élő rokonai vannak, jöjjenek azért, és szavazzanak itt. Jelentkezzenek be körzetekbe, hogy ott le tudja adni a szavazatát. Jelentkezzenek szavazatszámlálónak, hogy megakadályozzák a csalást. Jelentkezzenek aktivistának, járják a falvakat, menjenek házról házra, küldjenek ki szórólapokat, nyomtasd is kiadványt, beszéljenek az emberekkel, győzzenek meg minden több mindenkit, hogy meg kell változtassuk hazánk sorsát, hogy nekünk nem keleten van a helyünk korrupt háborús bűnözőkkel, hanem Magyarországnak meg kell szabadulni a saját korrupt bűnözőjétől, és egy tisztességes európai nyugat irányba el kell kezdeni fejlődnünk, el kell indulnunk felfelé. Egy nézője biztos, hogy lenne az Orbán Viktor, vagy az ABC-t követve a márkizai Péternek hát ön a kihívó Orbán Viktor vitának. Nem lehet valaki szerintem olyan magabiztos. Nem nézheti le az ellenfelét olyan mértékben beleértve az őket támogatókat, hogy ne álljon ki vele egy vitára, mert. Mert hát annál nemesebb dolog, mint hogy ott egyébként elbeszélgetnek, különös tekintettel arra, hogy ne legyen a magyar belpolitika olyan háborús, mint amilyen háborús Háli nem lehet, mint ami tőlünk néhány kilométerre zajlik, de hát nem rajta múlik. Köszönöm, hogy elfogadta a kétfejlettség megkivását. Meg viszont meg hallás. a beszélgetést, szép napot kívánok. hallás. Márki Zaypértet hallottak. 061 712.42, aztán elköszönök minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott a Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk. Ha az utolsó, pont dörö.fi alajanos kukac gmail.com 061 Boldog születésnapot, Zorám! Valaki mondja meg, ilyen. Valaki mondja meg szív az ember. Megpróbál a hogy ne, nem veszi fel. Miért nem? jó, reggelt. jó, reggelt. jó reggelt. Valaki mondja meg, kinek nem? Valaki mondja meg, ki hova élet, Milyen az íze az élet vizének? Valaki mondja meg, a hosszú élet, Miért új úgy, mint egy Valaki mondja meg, ki az, hogy álmul. Valaki mondja meg, nu először. 061-712-42 másodszor. MÁSODCZÓR 061-712-42, senki többet? Köszönöm, hogy szabadulni hagynak.